personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffy Lone. Good morning, good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning to you.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 Tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit tirit mire mgjesin Mishë të geni ardhur në klumin e mgjesit në valet e klaw FM në 100.4 Edhe në ekranin e klaw të vëzë miqtashur i përshëndesim nga këto valet ky ekranu Një am blendi këtu Sot bash me Altinin, Olten Mjësësit? edhe Lorin Mjësësit? Me mngesën e ndjeshme të jirit E cila ka provim prap Që kër u futnë në këtë shkoll E mori shkoll dhe kure që E mari në provime Po Qëshë Shusha... te provimi pa doli mirë, tani është te dytë. Shiqir e kaloi atë, të shohim se çdo ngjës ngjas. Sot pa shumë mirë, po, asa do të them. Po gjasat janë që do të bëjë. Qitë natën mbi libra. Ka mm -hmm. gjithë javën fakt. U shndron në... besnike. Bravo qoftë. Bravo qoftë. Kë tregon që njeriu nuk është asnjëherë von për të bërë ato që doni. E kam marrë shumë seriozisht duhet të them. Po bra. Ë ka fakultetin e e 35. e 3 e 4 e 3. Të tretin, të tretin, tretin, tretin, tretin e kamë, jemi 35. Si t'allës si të ta qeq. Ma më bëjmë ata shisa, jemi në të njëjëtën pozitë. Me qefa pozit. jo? Ja, s'tar që... Qefi... Pagot. Po... Pa, <laughs> me ne t'pagjumë. Me ne se. Um, me ne uh, se. Gjistësit ja ku jemi ne, ne... Um, e, pjesa, <laughs> pjesa, pjesa m, <laughs> shë, me nga një fakultet... Piesa... Piesa më për tace e shoqëris. Po... Që... Me tënë më sapunon... Që nuk i do risit, Me të gjëratë reja. Ja Ah, sot kemi edhe orën e punës. Po, shumë mirë, fantastic. Ndërkohë, sot kemi kemi të shikojmë nga Alb Punsim sot në klubin e mëqyesit. Kjo është e rëndësishme. Po, shumë e rëndësishme. Se kem duhur domethënë nga tepër njerëzit që takojnë. Për çfarë? Për Alb Punsim apo për orën e punës? Ëh. Ço pëlqen? Djulja. Pëlqen ora. Është një orë pa parë, nga 9-a në 10. Po. Është të prëmtueshme. E dobishme. Çfarë keni bërë njerëzit e kaluat? Po shumë mirë, ma di ndje me lumë tërë që nuk pse? e para shikova motin ndje A, mëse e me ishte me shidje? Ishte me shidje A di ishte ko e shkërqyër? Po, a i shiu që ishte Direcjën si për plash Më mirë, sa zjati e i shiu Do, pa, njëshit... Po, a i sa zjati, po ishte shia ma Te laku që ty? Jo, jo, ishte ja, jo, brëndo Ti kuta gjesh të ku lagesh pak? Po, në fakt, ditën e kisha përtu larë dje, po po, po, po thosha që Unbajti um, moti edhe atyre të Geraldina Geraldina spoza dje ka në s'mund ta quajë gjithë tjetër përveç se një super event. Ëh. Mm -hmm. S'mund ta quash as ngjarje, nuk mund ta quash me një fjalë shqipe. Ishte një event kishte 20 jetorë. Ishte 20 jetorë. 20 jetorë, ja. ja. por ishte për jashtë. Që sjë do duhej që të mbante koha. Koha patjetër. Mbajte u mbajte sigurisht. Mbajte shkëlqyeshëm madje. Po lëi tregoj mua, okay. se s'mngjava mua atje. Okej. Se mund shikosh përzon kanë bërë një 8000 foto. Ëh, mm -hmm. uh, kanë hedhur ja 8000 foto mm -hmm. se janë 80000 janë bërë atje më bëra. Të gjitha pa, ato që ishin atje. Ikë para dia. Unë s'e kam bën akoma. Ofreskur të ma vën. Por uh, jo ato kishim vetë nga telefonat e tyre, besoj se ishin ato. Pa, pra, ba, jim, pa, po apo unë nga telefoni im. Artistiket. Të bëj un foto atje tash. Ka lezet. Po tash. Po ti gjithata fotograf profesionistë, kam shumë. Skuptim ka vetë skosh dhe ti bësh foto vetes. Një kan bër mua me me qindra foto, Albi. Dje. Me zipresë shumë. Me qindra Me Qindra. Do të shikoni, do të shikoni. Thoni ju pse? Pse? Pse? Pastaj. Ja tregojuim pse. Pastaj me Qindra foto. Pastaj shkputi. Shikonin, shikonin fotografët mua. Me vrap. Ndalonin. Wow. Matësin objektivin, wow. krap. Kalon në një tjetër, krap. Në një herë dy fotografi bash. Krak, krak, krak, krak në drejtimin tjetër. Se pra. Pse mbas pak? Pas pak. Pse më bën mua aq shumë foto tek uh, ngjarja e 20 vjetorit të Geraldine Sposes? Pse mua? Maspak, klubi i mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV.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 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në klab FM, në një shimtikat. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1829, me në nënshkrymin e kushtetutës sërre, Danimarka bohet monarki kushtetuesa. Në vitin 1898, erdi në jetë shkrymtar i spajnjol Federico Garcia Lorca. Në vitin 1898, erdi në jetë shkrymtar i spajnjol Federico Garcia Lorca. Në vitin 1946 doli në shitje për herë të parë pambuku mjekësor në Detroit, në Michigan. Në vitin 1949 erdhi në jetë shkrimtari britanik Ken Follett. Në vitin 1959 betohet çeveria e parë e Singaporit. Në vitin 1975 Egypti rihapi kanalin e Suezit në transportin detar në dërkomtar, 8 vjetë pasi unë bëllë për shkak të luftës me Izraeli në 1967. Në vitin 1977, kompjuter i Apple II undorë në shqitje për 1298 dolar. Në vitin 1982, aktoria Sofia Loren u lirua nga burgu italian pasi ka shërbyr 17 ditë për evazion fiskal. Në vitin 1999, aktorët Ryan Phillippe dhe Reese Witherspoon u martuan. Në vitin 1999, Steffi Graf fitoi titullin e 6-të saj në tenis, duke mposhtur Martina Hingis në Francë. Në vitin 2001, doli në treg albumi i këngëtares Alicia Keys me titull Songs in A Minor. Në vitin 2003, temperaturat kalojnë mbi 50 gradë Celsius në Pakistan dhe Indin. Në vitin 2004, Ronald Reagan, presidenti 20 i shtetëve të bashkuarat e Amerikës, në rron jetë në moshën 93 vjeqare. Sot është dita botërore e mjedisit e sponsorizuar nga OKB. This is Club FM, 100.4 Të rërërë, peririm! Misë të këtë një ardhëm, pjubin e mqesit, misë da shqyri, përshëndesim që të gjithë dhe unë jam bleni të bashkë me altirin në olëtën e dhe lorin në këtë mqesor, asë dhe një shtamës e 13 minuta, dita është e prem Ča uh, mm, është kjo? Baz Baz, baz kitariste Dojtosha i erit në këto momente se qëfar është frimëzimin për ditë në sotme, por Nuk uh, në nga shpjën që duhet të abejmë pa frimëzim Nuk është problem Po, punë në sotme në... mos e lërë për nesër Një frimëzime më më më më më më të Ti ma nga këto gjërat të dë thanë Pita Se guptoj që kemë më më më një Punë në sotme mos e lërë për nesër Jo, kam 36 vjet që e dëgjoj këtë. Funë, më është bër pak e vjetër në fakt. Pse si? S'skrejë këngëlet. Jo, pse njerzit më futon presin të dëgjojnë di diçka në radio, kështu diçka origjinale diçka. Unë ne sot më mos e lër për nesër. Faleminderit. Vazdojmë. Tani ta do bëjmë parashikim moti ato. Okay. Po si ta ketë blendi? Uptim. Po i hapi Ibrahim. Po ma dha fjalën. Atyre, ndiz ata pra me rrokun tënde. 21 është në, në to momente. Ne dalim nuk e djon jingle-n ti. Po pritni ti oj. Va. A dini njëra shkë. Hajde të bëjësh. Ishte prova, ishte prova. Edhe një herë më pak. 21 gradë është temperatura noti. Un bonove, un bonove shumë. Po rregulloj një çik. Po ishte momenti që të rregulloj flokët të sinjer. Radio në radio. Hajde edhe një herë. Hajde. Momenti që e ke parasysh, trims futesh direkt te 21 lul. Kë dëgjuan nën hapet e Italisë. Hapet e Italisë. Shiko si e bëjnë ata. Janë në këmbë ata. Gati, gati. Sonoi në gamba. Po, hajde. 21 gradë. Aje po. Nuk vjen më sik. Okej, hajde. Sa një gradë është temperatura në këtë moment, 32 do jetë maksimale. Do do jetë një mot i vranët dhe shpresojmë që nga ora 5 e më pas ditës të ketë pak diell. Ulta. Ulta. A vjen gjuçi që kanë mbetur është të tregoj se si bëhet. Hajde. E bër edhe partia vetë. Ju më e fillojmë nga fillimi. Jo, e di. Një bursh i jep motin. Hajde, një bursh i jep motin. Unë spunoj me shalj. Ehm, hajde edhe një herë. Jepi gati. 28 gradë dietë. Ah, ah, mirë, e vë. Shumë mirë. Stamand, është i vëri perfekt. Je pothuaj 21, 21 tani 28 gradë maksimalja. Po 32 më vlla. Hajde shifet e telefonit. Hajde shifa. Je jo, jo, unë kam 29. Hemën vërtet se 32 shkon sot? Jo pra kshu e them. Jo, jo. E fut kafe. Shifë mirë. Mund të shkoj, mund të shketej, si për se diet ka qen 31 për shkak. Mund të zgushi. Zagushi anëse për pas. Sepse nesër parashikohet për shit. Del 32 shit tash dhe thot mund të jetë zgushi. Del. Ku del? Ç'ora? Ç'ora e ka 32 gradë? Po loret ç'ora? Ha moj von po 4 por shume pas ditë kot po them 30 ka, grad. Ëm uh, pra. Po pse thot 32 kilit? 29 e kam un. Gjithsesi. Ëm ka sheh një zakushidhje. Mbas sira e <të> <i> shiun, <të> që thua ti, që u lage. Ëm <të> ëm etj <etier>, etj. <etier>. U laga. <të> pa sa u bën nxeht situata. Ose ka qen reflektimi aty që ndodhin rrotull teje. Po jo bksu. Kolles komplet. 76 minuta ne kemi ndërprerje shumë të shkurtër para se u uh, këndon Papiku sot? Papiku po. Ka ardhur Papiku. Ju sot dini se ku gjesh Papikun? Prisni ta dgjoni. Papik këndon këngën Staying for Good vetëm në ku diun? Pakse 2 minuta. Po.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 Can we follow the little child I And I'm pretty I will turn the key to the clover just a flower or a legion fear For once in my life for once in my life I'm not looking for pride This time I think try I'm saving this time Ok, Papik, mirë se ngjeni ardhur në klubin e ngjesit, miq dashur, ju përshëndesim, që gjithë ai urojim një ditë fantastike. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin. Wow, well, Jerin sot se kemi. Por uh, kemi Altinin, Olten dhe Lorin. Shpresojmë, shpresojmë të mjaftojnë këta, kështu që kemi këta na xhinden sot. Ehm, <laughs> um, atëherë, atëherë. Atëherë lam. Të gjithë ju keni qenë në skretën aq foto dje. Jo, jo, atë jo. Atë ju atrek paqë më punë. Aty jemi, mos kimërak, mos kimërak. Por uh, po shkruaj një histori nga nga një Po themi Conte e New Yorkut E shtetit madh E të prekulueshëm të New Yorkut Kërë gandu në një qytez që qëtë Clay New York Ku në korrik të vidit 2014 Një të qiftë shumë i mirë Njërzish shkuan dhe Hangërë një dark Një restaurant që është një zingjirë Restaurant që ati që quenë Chili's A një Chili's, mm. Chilis gatuaj në gjera meksikane Kanë atë traditën që quenë Tex-Mex Texas Mexic Do në thënë Dhe është restaurant jo i keshë, jo i keshë, i mirë, ja, a, që popullorë. Uh, qifti që hanin janë Ken, Yerdon dhe Bashkëshortja. Dhe mbasi kanë ngrën, kanë qënë të pak nashur me cilësin e ushqimit. Pëpse? Janë ankuar kamarjerit të tyre, Gregory Lamikës, hmm. uh, që e para nuk kanë dhënë qipse, si që zagonisht të japin të qilis, e janë i vënd meksikanë, dhe është hmm. kanë këto. Ha? Uh? Ha? Doritos, ha. ku di unë... Uh, tostitos... Në mallë. E... Ha. Dhe, e dyta, thanë që ushimi nuk ishte pjekur sa duhet i dashur djallë. Mm -hmm. E me gjitha të, thanë ata, ne këta ankes tonën e bëm me, me shumë edukatë dhe ma djej lamë atje edhe një bërkshishë. Por edhe aji u la diçka. Sepse, këta kishin marrë ushime vetën, dhe tjera, Tjere. aty ishte edhe një gotë me Coca-Cola. Dhe një moment, Kenny, në basi merë dhe pi nga gota e Coca-Cola-së. Shparkishtë. E ndjenë që është pak si e trash, uh. Brënda. Uh. Dhe e hapë, sëpse ka një kapaka, jo? është kjo që merë dhe oh, me vete. Oh, oh, oh. Dhe shikonë në antje Brenda, një... Një? O që! Auuu! Auuu! Gregory Lamika, i pak nashur nga pak nashësia e tyre, O oh, bo, bo... Ka mënduar të lëshoj një gëllboshë në Coca-Cola. E dhe tua janë me dhete. Jo. Po, po, mërë dhe pje, e ka pyrë. Jo. Dhe e ka pyrë dhe kanë djerë dhe pasaj shlimeritur. E... Edhe, po, është, po. Është, zotria është këthyër me një herë në... në... në restorantë atje. Edhe ka konfrontuar kamarierin, i ka thënë, qarë mërdhje më të shumë, sepse unë thot aji, të regonë për, për media, në thotë hapë atë dhe pashë, dhe... Partia do të kishte përshtymën atje, por nuk kishte përshtymën. Ku dreshin e kishin mbledhur. Ishte boçe. Oo <gjë> bo bo bo. <gjë> e piva. Au. Grafton. Tanë, kjo është një çështje që mund të ndodhë kujt do kudo. Prandaj më tregojmë këtë histori. Por ju ashtë... po hanim mëngjes, a... ju kërkojmë no, diës. Por domethënë esh... historia është mos e kruaj me kamarierin. Dhe dyta duhet të ruash durimin. Duhet ta ruash durimin, po. Durimin <gjë> Hysniun, gjithçka janë gdaçuna, domethënë ti ruash se këta ata bëjnë, shkojnë atë mbrava oli po ja dai maskarë komplet por um, Gregorila Mika ka filluar të qai kur është konfrontuar me me klientin normal nuk e ka planuar në asimoment po se si ta planonte nuk, nuk, nuk, pra, nuk e ka planuar nuk kanë bërë gjë vetëm nuk kanë bërë gjë por por i vinte për të qartë çande me të mande dhe dhe çfarë ka kishte një mënyrë vërtetim në fakt se ky të lëshon në një tjetër të Coca-Cola dhe të shkon në Gjasmërinë në fakt e kanë bërë më skencor se kaq Kan bruna riza. Ah, uh, kan po. Ua, vërtet. Ka ardhur këky ë klienti ka thirrur policin. Hm. I kanë marr aty ë uh, në policia i kanë marr aty me një shkop pambuku nga këto kruajzat e veshëve nëse doha. I kanë marr për shtym, pak nga goja. Dhe pastaj kanë çuar Coca-Cola mbash me këtë. Na shkatorë fare i laborator të ADN-s për t'i krahasuar. Dhe ka Dolly... dal, kanë ardhur rezultatet kanë ardhur 2 muaj më vonë, sepse nuk kanë paguar shtrëngjit i bën menjëherë. 2 muaj më vonë ka dal që po. 24 vjecari Gregory Lamika ka hedhur një boçe brenda në pijen e klientit. Dhe klienti e ka pir. Qose disa veta po hanë mëjes tani. Si, jo, qose disa veta po hanë mëjes tani nuk është puna të saveta po hanë mëjes tani, se mund ta hanë pastaj, mund ta hanë më vonë, nuk e di unë dashje. Përdijan Si e kruan me një me një unë unë kamta me një kamarier me një kamarier duhet thyesh sepse të kanë në dorë ti nuk hyn dot nuk e ke sy brenda në kuzhinë kur vjen ajo dhe ky s'është i pari kamarier kjo është një gjë që ndodh nga Brazili në Kin e kam parasysh kamarier pa, që pa. që të fusin në një këso edhe e mirë e mira, me kaq se kanë e mira, në më mirë mira është që në fund të kesh një konfrontim pasi të kesh prosoitur të gjitha pasi ta kesh ngerrë mirë mirë kur ti s'duke paguar Atëherë është momenti të, bazike ngrënë, po po. Bazike ngrënë, thuaj të, të zihesh. Po. Vetëm atëherë s'kaç të bën. Nëse ti spërcjen ai ushqimin që të është servuar anashtu, ç'o bën e ha? Llore më janë. Apo kërkon tjetër. Po Llore më janë. Kam parë për shembull shef ato ofenduar, edhe kjo në televizor, nuk është se ka ndodhur këtu mm -hmm. afër nesh. Po, kur i shkuthësh shefit bifteku apo brdzola, apo diun se çfarë ishte. Si e pjekur tepër fort apo e pjekur tepër but, nuk vjen dih, diçka. Pa kënaqësi nga klienti, mm -hmm. shefi aq I preku në se ndrë ka qënë Që kush jeti që më këthe në mua bifteku në unë shef 35 vjetë Ta tregoj unë ty o, bo, bo. Dhe, dhe bifteku i tyt ka ardhur i but le themi uh, Me dë gjitë lëngjët E mund shme Po Po Kuna është po, që ka ndodhur biftekut mm. Pas ka qënë shef në vrik Qik ka ndodhur biftekut pas pak Pas ka... <laughs> ja me ja, nuk do përkma... Lakë në shio alë tim <laughs> Nuk do përkma... Qa ka qënë ajo... Um... Shakaione ajo pancakes. To. Tek Road Trip. E kemi parësh te Road Trip. A ti e desh ke kemi parësh? Është scena, scena fantastike, scena fantastike tek uh, filmi Road Trip. Kjo është vetëm uh... një sekvencë e shkurtër. E ke parësh këtë tash? Filmi është shumë i famshëm. Excuse me, but this has powdered sugar on it and I would no sugar. I really can't have too much sugar in the morning. Oh, I'm sorry. Look at that. Përshëndetje. Right. Skenë e famshme kur këy uh, kërkon çet i kërkon pankeksat por i do i do pa sheqer. Kështu që i thotë e kërkova që të ishte pa sheqer. Lutem ë i thotë ma sill pa sheqer se sepse nuk mund ta ha shumë sheqer në mëngjes. No, a ve, a i e di se çan dom me pankeksat? Uh, <coughs> natyrisht, <kre> natyrisht njëri <coughs> <coughs> nga brava. Kësh sken famoze. Mund ta shoh Ulta se Ulta ka rruar. Ja Ulta që mos. Hop. Fillim fare lpiën, lpiën e sheqerit që ti kërke pa sheqer, se nuk e dom me sheqer. Pastaj pankeksat futen në brek. Pastaj ngrohen, ngrohen tek tosti dhe djaloshin. Dhe në fund fare, serviren. Serviren. Mbas si kanë mbajtur në brek, ai i mban në brek, i mban në brek në uhtimën e parë drejt që mbush kafe, ti i mban në brek, ti i mbaj të ngrota. Dono thon mbajnë diku 3 deri në 4 minuta. 3 deri në 4 minuta. Kështu sugjerohet, do të thon se ku ti mbash. Dobë. Po me zietën ai. Si bien. E tani janë gati. Ah, tani u paç. Isega. Opa. Çe ngam thekur shumë. Ju jam vjen. Më anësisht du. Jo, jo. Nuk duhet. Kë është një nga skenat më klasike të kinemasë shqiptare. Me një zgondësh, isë. Por çaj shumë reagimin kur kur zotria i ha. Be a nice guy. Kimok. Is good. Ops <laughs> It's good Okej, okay, di gjemi me uh, Tovi Lutani me uh, Talking Body Në klubin uh, e në gjësit mi qdashur Ashtora 7.30 minuta Mos e kruani me kamarierët Kujtes Smoke, smoke me broke I don't care, I'm down for what you want ca oh. Këtë doqë ndo Ah, sa bukur Bravo maestro Faleminderit Jako e kemi janë tim sule në plano Mishda shërletat gjemë për dy momente Je famoz So shërojdo Pa tjede Shumë duken bravo. Shumë duken bravo. Si Dhiem Kranare për ju. Dhe ishte, siç ju thash, pra ishte ishte kjo eventi i Manti dhe Geraldine Spozës. Meqenëse fjala ishte një uh, ngjarje jashtëzakonshme se e kishin organizuar shumë bukur, ishte në pallatin e Begadave. Ehm uh, në qreshitet edhe Manti. Po Manti kuptoi se nuk ishte si t'mungonte. Po, Manti Manti po e hapi. <coughs> Muam duk shumë mirë, mu duk shumë po mirë. Shum Manti dhe e kanë duket po Mandi e ka pram super <laughs> shikoj. Jo po do atoja Mandi ë uh, ishte shumë mirë se bëri një prezantim hapës doli vetëm me me mikrofon atje mm -hmm. gjithçka ishte organizuar jashtë ishte në jash, një form stadiumi Uh, me këto ulset e, e dhe ajo ai rreth ku vinërdall makina tek pallati i brigadave Brigade. ishte kthyer në një pasarel në formë pothuajse rrethi do mm të -hmm. thonë pothuajse rrethi dhe vajzat vinin nga njëra anë dhe dilnin nga ana tjetër duke ndaluar në mes dhe të gjithë njerëzit ishin të ulur në këtë në këtë formën e forumit kështu po mande ma habi me një prezantim vetjak të pa Të pas skenarizuar, nëse mund tëhemi këshu, për që ishte i ndjerë edhe ishte i vërtetë, dhe më përqehu. Bravo. E dhe pas taj s'filat, të në fillim ishin modele që dollën me, mm -hmm. me këto... Uh, Fustanës të nusërës. të Geraldines, pas taj dollën nusë, ose ish nusë mm -hmm. të Geraldines. Për së zjedhje e mirë. Ehe. Shumë mirë. Po mendojmë që djeg faqen e tyre në në Facebook tut, shikojmë nëse del kjo Géralina spoza apo jo. Duket se edhe Olta ka qenë i shnuse. Po. Ti ke qenë i shnuse e Géraldinës? Po sigurisht, po. Po dali. Vje. Po pse doremi? Ma Géraldinë s'unkam 3 vjet që jam martuar. Madje ka më ngatë ka më ngatë 3 muajshor bëra 3 vjetë. Nuk është serioz. Që ka një një se kisha më mirë këtu. Ja një nuse për shkak. Géralina spoza, drejtimi i dur. O. Super. Au. Po nuk është, ka shumë faqe te Geraldine's, nga sa kuptoj un tash. Më duket se kjo është. Kjo mund të thjera për ty, mm. po, po, s'është ajo e mbrosh. Gjithsesi ose te Ana Beli për shkakun ka foto shumë. Pa kishin ardë të gjithë. Kishin ardë të gjithë. Me ardë me... të gjë breme, ku ti qen tash, domo gjithë figurat. Kontent çka janë, po. Po, po, po. Sa film media. Isha edhe un, mm -hmm. isha edhe un, sepse bashur se, <laughs> me imë sfilonte si një nga nuset e i nuset e, e, e Geraldine's atje. Okej. Okay. Që ju prandai e uh, kisha dhe një ftesë, por uh, un vërej për shkakun se isha isha ulur atje, isha në radhën e dytë. Në radhën e parë ishin njerëz të shumë të rëndësishëm. Kupton? Edhe në radhën e dytë nuk është se keq. Jo, e nuk isha keq, nuk isha keq. Por nuk isha në radhën e parë, kupton? E thash gjuna se sa për këtyre një kështu 1 dollar ishte. Jo, isha shumë më shumë, por vija rre një gjë për shkakun që që duke ndenjur atje, e bisedoja me njerëz që kisha pranë. Gjon njëtë E dhe, jo, jo, kalonin, krp, sa kalonin a tha atje? Se kalonin, etarishti parishti një gjithë figurat po të them, në në qarë, janë, qasë janë, jan, e këto, njështi shumë të rëndësishëm dhe nditonë. Por mos i marrë me emrë atashti, duke fillon nga ledion licor për shumë, e tjerë, e tjerë, por, por, por, ndalonin fotografët dhe, dhe bënin foto, foto në drejt meje, foto dhe... Por qa kishtë janë? Fillon verbon shanë, unë thash, jo, fillon, hypte vet Ti mund të më vërshmua në reshtë të dytë më antë pesa Po, njerëzit më shohin dhe më njojnë Po, shumë mirë Të pak të më fotografët profesional Me të kam... e kishë në gjithë Po, sigurisht Dhe isha kuptova Kushe Se nuk isha më në reshe, nuk e një janë nga mbrava kokës Isha u lurë mbrava Vera Grabotskës oh. Po, edhe, edhe Alketës ah, Edhe ah. kam dalë në të gjitha fotot E Verës dhe Alketës jam dhe unë Brava Super U kam bërshu fotobomb Ato përso unë Shqishë, do, do më shane më do më, ose me Photoshop do më... Ashtu, do të heqin, kuptohet. Do më, mund të me heqin, me, ose me bëjnë bluar. Mm -hmm. uh, po s'ka problem. Mjafti do jesh. Isha atje, do të thashe. Kje kështë juar të pjesë. Ashtë për një, pjes. një moment, thashe, ka se, që Takoha, një një e ka bërësyshtë të... Gjëbëhet kështu? Tako, anjila bashën e cila më tha... Sa po të pash? Mi thashe në oh. falemderit, këtu jam. Por, por më tha që kam dal në një billboard. Tanë i nëse di nga Kastrati në autostrad duke ikur drejt Durrësit mm -hmm. që ngam në një billboard. Po atje. Do ta vërtetoj nesër. In... Kështu si nesër vërtetoj nesër an për Durrës, po. Po edhe unë ande jam. Si individ, si individ, më kanë si mua si individ. Po do po. nesër që tani çka shoh. Një, një kompani celulare. An celular. Po. Ëh, po gjithsesi është për fushën. Unë nuk di ç'më drejti. Ai e paguar për këtë. Dikur. Dikur. dikur. Ka s'kan firmosur dikur kjo një gjë edhe Por vite vite vite dhe vite më parë, domethënë te firman që ke hedhur është sigurt që unë pyeta Anilen me brek apo pa brek kam dal. Po më tha jo jo e i veshur, tha je, ama ajo tha. Rekam anë që ke bën këto. Oh, okay, thash, faleminderit. Fatoni veshura masë na trumbe dheni. Që nga më që më i veshur do isha. Falëriten. Ta them unë një gjë. Më interesant. Po, <gjubi> <gjubi> <gjubi> mund të shihsh. Jo, jo. Paka paka, në fakt kjo këmisha që kam sot ne mund të bëjmë një gjë sot që s'ka ndodhur ndonjëherë në radio. Ta heqesh. Mund ta heq këmishën. Po, pastaj pastaj pastaj. Pastaj. Ja mi pat depiluar, e kthe pra. them, s'ka. Ja mi pat, jo, ja mi pat depiluar. Unë nuk kam. Kam depiluar vetëm një herë. Ë, në edën time. Dhe po, po, po. A dhe kjo ka qenë për shkak se ke filluar ti t'i tregosh gjitha. Po, vazdo. Do ta dëgjojse pse? Po, sigurisht. Jo, sa them, për sy mjeksore. Duhet të duhet të bëja një operacion në këmbë. A dhe? Do të, të heqet jo, <luxorrit> dorë <luxorrit> <luxorrit> <luxorrit> tru. Fa. O, si po, u rrova. Në fakt do ngjaje po i keq, po të kishte vetëm këmbën e depiluar edhe këtë për shembull i fat. Ishte nga pulpa, ishte nga fat për rigjenerimin e çimës. Duhet të hequr një herë në jetë. Rigjenerimin e kujt? Të çimën. Të çimën, po. Të çimën, s'i dimë habiteme çuditrat e tua. Po e, e gjithsesi. Nëse si heshti herë ato. Nëse kalon njeriu atje dhe ka ka aparat fotografik, të mos i bëni foto billboardit e të mos na e dërgoni këtu sepse është e rrezikshme. Okej? Okay? Tek Facebookun. Facebook i qon fraksion klubi mëjesit. Nëse shikoni billboardin, mesa mesa kuptoi unë që nga Tek Kastrati. Kur hyn, kur shkon për nga QTU-ja andeja, e bëmë reklam të gjithave Kastratit ka që të u Kush është tjetër atje? Kanë e një tjetër atje? është një veko, ose është është një veko, po, Ardeno është po, atje, po, Agon mi... Channel është po. rusë, nuk duket. Edhe Topic i ku <laughs> andeji. Topic s'duket që atje. Epo. Topic s'duket. Eshtë një tabel. Eshtë po. Etjere, etjere, etjere. Coca-Cola. Po Coca-Cola, Coca... po, Coca Volkswagen-i. Po. Që është makin shumë e mirë me që rafjala. Po, Porsche Un... Albania. Porsche Albania. Unë të Volkswagen i e mbaj Se atë në gas Porsche Albania në folj timme Në se ngelli hatrin dhe njerit Jo, ja, jo, ja, nuk kapse ti ngelli Që ta kuptojnë se sa mirë është Kur përmendesh në radio nga njerëzit Edhe Et pa u paguar etjere. ama Jo, ja, jo, ja, ta bësh në baza të regull ta Edhe me pa ges Se që të kje që ka E kë shumë i goce Po presim prapër ta Po presim për shfar Po ndë njerit në paguaj Se hmm. po dhe fallon pa paguar Ta, ta është më mënyra e saj për të thënë mua ball follow ball bërafa të ball follow më afut vetën vet brenda që ta kuptoi unë ta më thon kë është e di si është kjo kështu un duhet un duhet të përthyen mesazhin kështu sikur kam ngërë në një nga barko kështu në në rip më them ikim fare E mirë, rikim. Dgjoni muzikën e Zitiu sot në klubin e Mjesit Zero 06 20 70 222 22 është numri 06 69 20 70 222, 22 miq dashur. A mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të, të largojmë se si kemi dhënë alsë durat për ditën e sotme? Po, po. Të japim një dhuratë për ditën e sotme. Sot Atëherë, miq të dashur, 10 kandidati për kryetari i bashkisë së qytetit, zoti Erion Veliaj nga sondazhet del që ai do të jetë me me gjas titues, paktën nëse sondazhet janë uh... të vërteta. Jo, të vërteta janë ato, por çështja shë po është që ndonjëherë sondazhet edhe zgjalin. E kupton se njerëzit ndryshojnë mendjen në momentin e fundit, por deri tani 50% duket sikur është i nisur drejt fitores, por ka thën, ka thën që nuk do të japi ja leje për ndërtim pallatesh, aty ku sot ndodhet kjo qendër kulturore, shoqërore. Hm. Mm. Cila qendër? Ti duhet ta dish se këhetuar pran nga ajo zonë. Ka nisur po. një konflikt tani, po. midis një qendre kulturore të të rinjve, të besimit, të tjerë mm -hmm. mm -hmm. etj. dhe pronarëve të tokës. Velia i ka thënë se nuk do t'i javi leje për pallate atje ku është kjo qendër sonë. Po, duke mbështetur uh, protestën e, e të rinjve ve dhe... Famulisa tje, nëse mund shprejme qëtu okay. She Moves, është kënga që të gjejmë të një është Ellie Farben bashkë me Graham Candy Ora, është 7.23 minuta mishdashur në ju përshëndesim nga valet e radios Klab FM në 104 Kërkoni muziken që donit gjoni ne do të alluajmë atë në radios sot për ju 069 27 222 22. do të ndërkubnim që është orazani 7:49 minuta me dashurinë me Blendi, Altinën, Altinën, Oltën dhe Lorin. Sot më jes këtu në Club e Fem në 104. Më jesim, më jesim, më jesim. Si ja kaluat? Mirë, mirë. Ah, sa mirë, shkëlqyeshëm. E jemi, e jemi mbrapa me anagramën këtu në Club e Fem sot po. Anagramën do kemi pas pak live sigurisht. Por kam menduar për një fjalë, do ta ngatrojmë pas pak edhe do t'ju sjellë të sjellë anagramën për çefin e çefit të çefit. Por më parë, dhe jo të tregoja një, një video të vogël, se dje më në fund të arrita, të bindë... Uh, Imbirë ka... Ka kshu... Ka qef të këndoj, mm. por uh, nuk ka qef të, të bëj video E uren, i uren uren Edhe dje me zi ja ka mbushur mendjen Që të... Që të këndoj para... Që të këndoj para kamerani Po... Edhe doli rezultati më në fund, dhe ja dolla, e binda Dhe ka kënduar... Kënga Love është në origjinal nga Nat King Cole. Ehm, uh, LOVE shumë njerëz e njohin këtë këngë, po atëra ja ku është për juve e kënduar nga Imbi. You look at me. Oh, is for the only one I see. We is very very extraordinary and e is even more than anyone that i adore and love is more than i can give to you love is more than just game for two two a love can make it in my heart but please don't break it love was made for me me and, and you. you bravo Um, Bravo Shusha <coughs> e binda dhe bëri Bëri më në fund Tani Jakubë është e kënduar nga Michael Buble Kër të këtëmi do të kemi edhe anagramë në misdansur Kjo është L-O-V-E Love Klab FM në 104 Jakubë e L is for the way you look at me O is for the only one I see you is very very extraordinary even more than anyone that you or door can love is all that I can give to you love this more than just a game for two to In love can't make it Take my heart Please don't break it Love was made For me and you Oh, oh, oh The love was me from me and you I said love was me from me and you You know that sigjeni janë në klubin e miqesh të mjë dashur Michael Bublé yay yeah, yay yeah, yay yeah. love was made for uh, me and you është cover nga Netkin Cole atë unë kam anagramën gati letra head firma anagrama në klubin e miqesh sofag Ollo, oh, së fë, që nga me origine le fënëse Së fërë Së fërë Së fërë Hëhëhë Shita Ti ollëta kushër i rëkë A ti kamar i rëkë qe... Dëmë informacioni oh. uh -huh. Se duke së kërë për më bledë diska Së kërë për grumbëllon Së fërë <laughs> Së fërë Kushër i <laughs> për dollëti Unë jam Kushër i për dollëti Gregori Lamica dhe të Bravo ti Parim dejrit Atere Së fek Shita Kujdes kafen, plendit Kujdes... Uh, olta Rua ju Kujdes kafen Rua ju nga ujku Kujdes kafen Mmm... E një shpreje Një gentleman është thjesht një ujki duruar Së <laughs> <laughs> okay. fek Shita S e f e h ş i t a S e f e h ş i t a S f e s f e ş i t a Shumë e vështirë që na. Kjo është anagrama? Jo, nuk është e vështirë. A jo? A jo. Morëve ndër. E gjet. E ka gjet, e ka gjet, e ka gjet dora vesh kruaja an ti. S f e Shita Kujdes 069 20 70 22 mm -hmm. 069 20 70 22 Do fitohin një orë nga primi u muaqës Oj, një orë nga primi u muaqës Ta ra ta ra ra ra um, Okej, okay, kjo është anagrama Pajlë me kaq Mirë Mirë um, mm -hmm. Titra gjë që dojë atë ndaja me juve Para se të shkojmë është e para tani apin fituesin por atë që ka thënë Don Bosco sepse Qendra Don Bosco është vendi ku Ornella i ka premtuar se nuk do t'i jap leje për pallate. Mhm. Mm Ornella fiton dy bileta për një. Ka një konflikt atje te Don Boscoja? Po. Dhe gjëja e dytë është një pyetje nga aktualiteti mbi një shpërthim. Nuk e di nëse kanë i parla media, por kanë ndodhur një shpërthim. Jo sipas çfarë? Nuk kanë ndodhur një shpërthim, shpërthim, shpërthim me tritol apo eksploziv apo ndonjë gjë nga kto. Por? ka shpërthyër presidenti... Urdra? Uh. Presiden shpërthyër në mënyrë metaforika. A është mirë mështë. Presi Presidentin Ishani ka... Ka, uh, ka rëzim. Jo, jo, ja. nuk ka rëzim. Um, ka shpërthyër në akuza uh -huh. dhe i majorantës uh -huh. për, për i njërim të institucionisë që a i përfaqëson uh -huh. në lidhje me këtë reformë. Kujdesë. 0-6-9-20-7-22 Kjo nga qonë të 21 Guns Mishtashur, mund përni kërkesatua e muzikore Sot është të premte në krybin e mqesit Të premteve muzikën e zgjit një ju Për shëndetje, jagu janë Green Day Can you feel yourself suffocating? Does the baby Seguim në kryeën e CMS-it. Mirëdashuri, ju përshëndesim. Ora është tani 8:00-10 minuta. Ambas pak tu bashme zotin Agim Baçi, kritik letrar, do të diskutojmë edhe për uh, një roman të ri që është botuar rishtazi nga Demir Gjergi, quhet Biri i botës, Biri i botës, botuar nga Onufri. Ësht uh, ndodhe tani në çdo librari. Po është libër i mirë. Është libër i mirë, do të flasim pak më shumë, pak më uh, von për kë me Gimin që ka mbritur a uh, biri i botës. Nuk e di nëse keni lexuar nga Demir Gjergji, po ai ka shkruar poezi për vite, vite me radhë. Kjo është hera e parë që hidhet në në roman dhe ka dal, ka dal gojë mirë. Një histori personale, është një auto uh, portret, Biografi. po themi, po një një mënyrë, por është letërsi, letërsi. Ehm, um, gjithsesi, ehm, um, bas pak kjo. Tani është rradha e Altinit, i cili do të na ndihmoj me zërin e përgjumur për ditën e sotme. Ne kemi një loj ku transformon Altini në Z e duhet ta zbulojmë pastaj se kujt i përket. Le ta dëgjojmë. Problemin vërtet ka shumë një kryetar bashkie saq mendohet me këtë ndarje e tore elektorale. Kush është ky? Vetëm frymari mund ta bëjë të dallueshme. Vërtet? Ëh. Mm. E vështirë. Frym Altin. Unë s'e kam iden. Jo, po. Ngecja, së si nërë kërë <laughs> Edhe njëherë, si ishte? A Vlen? Ja dhe të gjëndi A Vlen, vërtet, ka shumë një kryetarë bashkije Sa të shmendohet me këtë ndarjet të re elektorale? Mm. Me këtë ndarjet të re elektorale, pra Po, bra A Vlen, ka shumë një kryetarë bashkije? Nuk e di, nuk, Tani, nuk e di Tani, që Vlen, Vlen Dershëta gara është ka që fort pa. Gara është e fort në fakt Ofertat politike Ofertat Ofertat të nga qëriale Të qytetit E gjitha këtë gjërat që po përbalen Po Oke, okay, mirë Unë nuk e di se ku shësht Juve mund të tërgoni opcione tua ja Në 069 2072 Qëpar të të marë fitu e si kësaj loje Olta? Një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, Amerikan Bravo Oke okay, Një kontrol i plot mjekësor nga Spitali Amerikan Në këtë në kryë qytet Një kontrol i plot mjekësor nga Spitali Amerikan në që do të nazbulloj se i kujt është kjo zë. 069 20 70 22 2 069 20 70 22 2 E vështirë? E vështirë? Hmm. Unë do se jo dhe axin fakt, por... Leta lëm që po e vështirë. Por pëse s'me vjen mua? Pëse s'asho? A të, që... të gjemi dhe njerë tjeter t'vludam. A vëdham. të gjemi dhe njerë t'vludam. N'ke transformuar shumë ti. Se që ke bërë ti. Kujdes. A vlen vërtet ka shumë një kryetarë bashkije Sa të shmendohet me këtë ndarje të re elektorale hmm. Hica Ja Mua jo, ja. ti e gjedhe? Editi? Unë e hmm. pasht, po nuk të shkon me ndjekur Nuk kur. të shkon me ndjekur Qa është gazetar, është politikan? Po të shi të okay, Ta ndimojmë që ta një Oke, mos të ndimojmë Atere, për një kontrol të plot mjekësorë në spitalin Amerikan Ky është zëri Ndërko anagrama është S-F-E-H-Shita S-F-E-H-Shita Kujdes Anagrama S-F-E-H-Shita Fshesa Shitas ka thënda njëra ja, Nuk është fshesa shitas Janë dushë? Sh po, fshesa shitas Kjo ka vetëm mm një -hmm. S-F-E-H-Shita Sfe Kujdes Midnight Red Take Me Home, Jan, uh, është një kërkes që kanë bërë uh, sotë në mëgjes uh, Redolfo, New Thang, Nilo, Napolitan uh, Dream, ke A Fire Love nga Ed Sheeran që të kërkohet Kërkojnë gjithashtu Little Mix me Black Magic Kërkojnë gjithashtu Little Mix me Black Magic Kërkojnë gjithashtu Little Mix me Black Magic Atini ke punët e zgjidura për, uh, për zhjete muzikore Këtu në klubin e mëgjesit Kërkojnë gjithashtu Little Mix me Black Magic Um, të gjitha do të vijnë. Të gjitha do të vijnë, po. Të gjitha do të vijnë. Kjo është, uh, si thua, e presidentes dhe po, sfjali. Një credo, një moto, një të gjitha do të vijnë, një mënyrë për të jetuar. Të gjitha do të vijnë. Si thaj i filmit me Kevin Costner. U dishë së slogan për po, fushat. E ditë anë, të, të adhe, gjitha do të keni. Zotrin më qen? Isha zotrin. Të gjitha do të kemi. Se një zotrin që kishte qen. A dhe në një moment i bie dera. Hap derën një grup policia. E thot më falni, thotë, zotë i qytetarë, thotë, po qeni juaj, po gjëmonë në dike me bicikletë. Iga e igi, thak ju, qeni im s'ka bicikletë. Uh, Kaq! Kaq. Kaq, ollëta. Kaq. Nuk është qeni im, thotë, qeni im s'ka bicikletë. Unë jam gjirafa. Ha, ha, ha. ha. Oh. <laughs> po qeshme ti? Po s'me vjen, martin. Yeah. Ajo është në rolin e politis. <laughs> Okej, okay, atër kam një fitues pranagramën, fshekhtësia, më thotë mimoza. Fshekhtësia <laughs> 3-7-8-8-4-numri fiton orën nga premium watches. Bravo, Mimoza. Bravo, Mimoza. Fshetë të sija. Ka fituar një orën nga mishtan të premium watches. Gjithashtu kam edhe gentin fitues pasi ka thënë reforma në sistemin e drejtësis. Po, Bravo, on, Olta. Fiton 2 bileta për nësine. Zoti Bujar Nishani ka shpërthyre në akuza dhjenë da i mažorantës se a i po njërohet e nuk po përfshihet në reformën në drejtësi, në reformën në drejtësi. Kaqë për momentin. Dhe kohë, ne do të lergojemi për uh, dy minuta, dhe kur të kthejemi këtu, do të kemi dhe gimin për të foljur pak për uh, romanin Biri Botus nga Demir Gjeqi. Bas pak! Këtë në valet e Klab FM në 104, orë është të një tete, njëzë dhe një minuta e 52 sekonda, unë jam bleni të bashkë me Agim Bashin, kritikun letrarë, më më gjësë i kimin, më gjësë i kimin, më gjësë të këtë një studio, mim, mim altinin, olë të në dhe mim Lorin, mim gjesi, mim gjesi, si që gjësë tjetër, ne të premë dhe flasin për libra këtë në Klab FM, dhe sot kemi zgjëtur, gjësë i avë alternojmë, mi tis një libri uh, shqiptar dhe një libri të për kë Uh, i mirë e i ri është kërë nga Demir Gjergji, po unë nuk përës jasë shumë romani që vetë Biri Bodhës, fjallën e ka Agimi. E, do t'aluem shumë balë për balë. Balë për balë, sot. Balë për balë, në, në bër bër jeri balh balh kalem, që i ri nuk, nuk, nuk është thot. Nuk... Jebi. Demiri, të themë që ka sjetë një nga romanet që e, nuk ditë do, do të shkërën të do duke të, ka gjith, gjith mm. ka, ka një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e ka emrin fatlum, por në fakt as nuk e ka lumtë, as nuk ka fat, thjesht e krijon atë. Dhe është historia e një njeriu që ngrihet nga hiçi kur gjithçka i është mohuar. Kur nuk di atsin, kur nuk pranohet. Ky është një kopil i vogël, siç uh, siç e quajnë edhe i kanë më nof që uh, të vogël. O, ka dashurinë e madhe të nënës. Mhm. Mm Vajtimës, që është bota vet. Është gjithë bota e cila i kushtohet iden. Dhe në gjithë raportin e vet duket sikur një dëshka ka ngjescë, por në fakt është ë në bot mund të kemi gjithë tillë, nëse do ta marrim si tërësi të madhe. Mund të kemi si ai Fatlumi që e, jemi i jetim në raportin e e Fatit atë që që ka ndjedh me gjithatë ë dëmir e ka e ka lidhur ngushtsisht në dy kohë. Në njërin është jeta e tij drejt në bjetesis, dhe në tjetërn është kur ahije ka gjetur mundësin tjetoj. Ka rotulluar një person i cili përvesh se mungon në atësia, që nuk është gjë e letë në një fshatë të të thonë kopilë ku uh, gjithë qka do të njështë nga hiqi, në sidomos në një ko ku buzagazi malë të taj, mm, mm -hmm. ku gjithë qka vendosin nga buzagazi malë. Edhe shkruar me, u, me gërma kapitale, buza gazi i malë. Buza gazi i malë, mal, sepse a shu du të konsiderohi në atë ko, u hejsi. Êshtë jetën njëri ju i cili uh, e, e ndërtonë fëmbirin, atje në, me dëshirën e malë. Êshtë fitimi i jetës për mes aftësis për dashën. Dhe Fatumi është nga to fëmi që a i ka pikturuar Demir Gjergji si të aftë të, të, të, të mos dorëzohet. Mëson në kushte këtë ndryshme nga të tjere ëh uh, mëson dhe dhe në në, në kondita të paimagjinueshme deri në momentin që uh, e kupton që ai është një nxënës që mundet. Mhm. Mm në të gjithë në gjithë pikë ai është fëmia i cili e ka të vështirë të hyjë në derën e vet, ëh, aty ku jeton mamaja sepse gjatë gjithë kohës ta fjalën Kopilën vesh është fëmia i cili ë uh, fshihet shtrembur në në ato dhe, dhe fëmia ti është krejt ndryshe nga nga shokët e tjerë. Ka një raport të, të një fëmiyre të çuditshme, ndoshta deri në momentin madje kur takon detarën. Do të thonë në në në vetëm në moment ku si fëmij shikon dhe detin. Ëh, mm -hmm. uh, në fakt ky takim midis detit dhe dhe një vajze që e trondit në qenjen e tij. E janë dy botë këto ndryshme, është dashuria dhe hapësira. Është ai panjohura, ai deti që që tregon gjithçka, domethënë. Dhe duke e vënë përball zaren dhe detin, fakti jep gjithë atë raport panjohur që na sije dashuria dhe bota vet, domethënë. Muam ka -hmm. përshëpër, më ka bërë e parë që mund të them për ata që ende s'e kanë marr librin, <coughs> libri ë uh, Në gjakë ndodhin në 20 vjetë Filonim në vitin 1950 dhe mbarëm në 90 dhe njëshin është sa një brez një rju është tamam rritja e këti nga madhen, kur, kur libri filon, kjo ende nuk ka lindur Lindë si të uash në faqet e para Bas, bas historisë që e hapa tje Me nënën me ishë bashkëshortin e nënës ajo I që ndodhat në fshatë po është Bektashi, është kjo tjetëri pasaj vente ka filipo disa disa gjëra që jëmoan bën përsëri për shembull e para ë um, është një lloj ndeshmërie sepse sepse dhe mirë gjëja që ka folur për jetën e vet ka personazhi është ai ë um, dhe dhe dhe një lloj ndeshmërie një lloj mos shmangie nga gjërat që nuk janë të bukura sepse të pohosh për shembull që kur thash që uh, duk kanë frikë se do të shkruajë roman teatra apo jo mm, është për shkak se është derdhur sepse ai thë duke siguri ka hapur gjith të gjithë portat e rrëfimit me gjithçka që mundet që ka ndërtuar ai der më sot dhe i ka derdur te kyrman. Hm? Po më pëlqen që që nuk është se ka shumë njerëz për shkakun që mund të janë rritur me dhunë në familje, mund të janë rrahur paç si Kalamai edhe edhe po nuk është diçka që të jenë ndan kollaj me të tjerë. Jo. Është e ndjeshme, është personale, është e zita kur arrin ta, ta perceptosh dhe ta ta, ta të rrokësht dhe mës të konsiderur si jetësore për jetën tënde, të ake shtemë njënë, mm -hmm. mund të rrafesh. Kure ka përcyrë? Jo, po, kure ajo ka mbetur e vetë mjë shenje jetës tënde, mund të mbetet aty të të më tënde, mund të mës të ka përcyrë shkurë. Mm -hmm. Kështu që se, se po hondo, e, nuk e... Nuk e. Nuk e. Mm -hmm. e dhe mirë i të një e konsiderur në atë pjesë si, si, si, si një raport, uh, si detajt ljarguar mm -hmm. dhe të... Uh, ndaj dhe e sugjeron për të tjerat duke mos mund të shfuqizojmë fjalë në këtë në këtë mënyrë duke pohuar, duke treguar, duke rrëfyer intimitetet e vetë. A është ajo për ta shkruar është aftësia për ta kapërcyer. Ëh, jo thjesht se është një njerëz që shkrimtar, un them që në jetën një e përditshme, një njerëz duhet dita ti vë ai emrin dhe ta lë mënjanë ato që nuk ka mundur dot ta ta ta shtyn jetë, por ta pengoj, nën kusht se ai ka arritur ta lexojë dhe ta tashmang atë është një gjë që mund ta rrefe. Kështu që Fatumi është një fëmijë i vogël që lind në në kushte jo të favorshme. Shqipëria viteve 50 është e varfër. Kjo varfëri duket, shihet, ndihet në në në faqet e romanit. Ka një ka një episod për shkakun që mua m'pëlqen kur jeta Fatumit do shiteta diktaturës. Po, po. Është e gjithë kohë. Po e, po e trequan 50, ndryshe. 50-90 është tamam diktatura. Po domthonë ndërkohë që shumë romanet e realizmit socialist kanë qenë në me njeriu me, me njeriu në ndershëm, njeriu me vullnetin e hekurt që që bën përpara, që është moral, që nuk nuk gabon kollaj etj etj etj etj. Et, et. Ktu është mbushur me personazhe të papërkryer, me personazhe që janë të fliçur, që mund të jenë të dhunshëm, që mund të jenë të varfër, që mund loj, loj, thang, tjende, të kenë lloj-lloj vështirësi të tjera. Kemi themi këtu bashkërisht që ndoshta letësia le disa disa romana edhe kemi kemi folu këtu për për romancier të ndryshëm, do të përfshi Koço Kostën, do të përfshi Fatos Kongonin, do të përfshi ë uh, ka daren po dyshim që uh, kemi folur që Letosia është vetme që po po e lezon atë daravitje të njerëzit në atë kohë do të thonë dhe uh, po e mban atë atë që kemi mundur do ta themi uh, si ta them zyrtarisht në mm -hmm, raportin e mm kësaj -hmm. duke mos lezuar të dieshëm Letosia është vetme që ka vëjbur ta lezojë domethënë duke duke na dhënë një sfond pas saj që duhet ta dim. pas saj që është e rëndësishme ta njohim sidomos këto breza sidomos ato breza të cilët po po u them që jam ndeshur personalist me pyetje studentësh që thotë që pse duhet ta diun të, të djeshmen. Ëh, normalisht heshtja ndaj djeshmës nuk na ka çuar në këtë pikë. Mm -hmm. Që ne dhe ha, harronte, pra, që bota domethën, po bot të kemi para syjsh për shkakun filmat për për holokaustin ose uh, të tjera që edhe pse kanë kaluar po prap vjohen të, të flitet, vjohen të bëhen filma, vjohen të kemi domethën sepse e, e, të keqen duhet duhet ta thuash dhe duhet ta denoncosh pambarimisht sepse ajo mund të kthehet në momentin kur ti hesht kur ti e le të heshtur ajo ajo të kthehet. Do të flisë për këtë. Do i lexojim, po ky do i leximi i saj jep një pjesë të mirë një jete duket sikur ka ndodhur në një fshat, po ai fshati jemi të gjithë ne, domethënë. Dhe aty ka edhe një lojë që një pjesa e parë e fshatit ka një gjuhë gati të të vjetër, gati domethënë diçka e një rëthimi të vogël, duket sikur i përket vetëm një fshati. Në fakt duket sikur nga ana edhe nga ana grafike kemi dy kohë të, të, të fatlumit mm -hmm. një është rritja e tij dhe pastaj momenti kur ai vjen në Tiranë dhe fillon studimet Shkon. dhe pastaj fillon të punon e kemi më njëri tjetër që ndryshon dëgjua mm -hmm. sepse duket sikur në momentin e parë ky është përball dëgjues që i flasin pa. dhe në momentin e dytë është ky përball dëgjues që flet vet po dhe duke një ndarë kështu mm -hmm. nga ana sociolinguistike duket sikur bën datimin e rritjes Fatume, mm -hmm. no, un personalisht kur lexova në fillim thash ku do shkojmë me këtë gjuhë që duket sikur duhet ta flasim vetëm pak veta. Në gjuhën e fshatit, në të fakt, në gjuhën e atij sistemi duheta duheta heqim mënjanë jo si gjuhë shipe, por komunikimi në atë sistemin domethën duheta lëmën mënjanë. Komunikimin atij mënjan. mm -hmm. ati që atij sistemin që e lindte njeriu në në humbie, mm -hmm. ja, domethën e daraviste gjithçka që ishte njerëzore, sepse duhet humbindin të gjithë vetit njerëzore dhe do të shkonin drejt njeriu të ri. Mm -hmm. Mm -hmm. Fatlumi në konceptin e vetë ishpëtoj raportit për të përfunduar njëri u i njëri, dhe po të kemi parasysh në atë ko, që sidomos ato që ishin një tim, thoshin që jam bit e partis, ku së nëtë më shumë që të ndërtonin nga, nga hiqis, sepse s'kishin të shkuar. Dhe njerëzit pa të shkuar, dhe më thënë, rotullah më lehtë. Dhe ndaj edhe ne duhet ta lexojmë skuqurin që mos rotullojmë kaq lehtë. Është vërtet. Ëh një episod nga e e skuqura e ti kur ishte i vogël, më që tregonte për varfërinë dhe e gjitha ato gjërat. Po janë, këta janë miqë, mysafir në një, një në një shtëpi atje në fshat. Kur kë, kur ky Fatlum i vogël vjedh një shishë kët vogël me livando. Ëh ajo livanda që kyse që ishte par kur jam jam i bindur se ajo ka gjen livando e shpifur. Si që ishte në atëko, edhe e vetëmja, se nuk mundë zgjidhje, mi disë parfume dhe... Ta një, po ta kemi, do të mendojme më më, do të quajme, po jo Livando, në atëko quaj. Po, këj e merë këtë shishkën dhe futë në gjepë, sepse s'keshe parë në një herë dhe imaginonë dhe që kur të shkonë dhe në fshatin e ti, gjithë kalamaj do habiteshin me Livando, me aromën e mirë që kishte hedhur këj ishe aromën ëndrash. Dhe vjedh, e vjedh, por pastaj vjen darka dhe këj e Kër vjenë buri shpisë e kërkonë në Livando njerë, dyërë, treërë, er, o thotë këtu e ka më në cipër komodinës ku është, nuk e gjenë, nuk e dim ku është. Kër i hapet tapa në gjepë, dhe në tavolinë për hapet pasaj shume fëqishme aroma e Livandos, dhe që këmë betet si një hajdut i vogël që fillon e shkrehet në lotë, sepse ka tërpruar maman, ka tërpruar... Më më dukë shume shum episode do me thënë nësë, kjo e vjetë është asaj shi shishka zbogë është si, si po të marrim fëmit, domethënë kanë veprime nga vetë ndryshimet. Do po ti po ti lejojm gjithë vetë të japim një kuptim domosdoshmërisht filozofik i pse ti ndoshkojmë ose ti lavdrojmë temisht. Mm. Mm. Fëmit janë fëmijë dhe do të bëjnë gjithë veprimet e mundshme në raport me anë saj. Ose siç thon ka një shpreh turçe që thon që ju duhet të luajmë atë kur ja falin se po nuk luajtë atë kur ja falin, duhet luajë atë kur s'ja si falin, kushton stres. <laughs> pra gabimet i shkojnë një fëmie, domethënë dhe normalisht po diskutojm bashkërisht nga ana morale, themi ja, a bëri Gabioni. Ja, kurse ai ishte shumë po i vogël për për moral, domethënë në raport me kësaj oh. dhe po jo, domethënë tek skamia, tek dëshira për të qenë, për të patur, për për edhe edhe raporti që këtë e bëri, domethënë kush e dekonspiroi? Aroma e mirë. Aroma pra. Aroma e mirë, mm. që ishte që fillon të hapi rek më fort sepse sepse mendon se kështu mund ta fshi në far mënyrë. Po mund themi që Arti e shpëton Fatlumin? Është Arti Dalja kthimi në art i ka shpëtuar dëmirin vetëm, shqiuqë që në këto raporti besoj se zgjedhja e tij në fushën e artit është vetëm për ta parë në një këmbëshim tjetër. Mm -hmm. Ideja e 21 një personazhit që përmes artit, sepse kur kthehet si në fshat si piktore, domethënë ka ka ka parë një jetë tjetër domethënë dita kapërcej ato gjëra. Mm -hmm. Është për të thënë superioritetin e artit në çdo kohë, për për të kuptuar që mund ta jetosh ë me një specifik tjetër ose mm -hmm. ti kuptosh do ti anashkalosh gjëra të cilat nuk nuk lejojnë që të shkosh drejt vetes. Mm -hmm. Dhe të gjitha këto raporte, domethënë qoftë momenti i parë i datit, qoftë uh, raporti dashurisë, qoftë edhe emri që i ka vënë Elira. Elira, domethënë Fatlumi, Elira mm -hmm. janë ë uh, nuk janë emra të rastishëm, në fakt leosia i komponuar me duhet po. po, sepse janë shumë të rëndësishëm, emrat janë janë shpeshherë të rëndësishëm, domethënë. Të, të personazheve po. Mhm. Mm Duget, cikur, uh, piktures, e e ja vjen atë pjesën e vetë do duket sikur të dhënurit pas pikturës nuk është thjedhja e panelatave për atë jetën e vet domethënë për ta për në konceptin grafik të gjërave, për të dhënë ato me detaje, ë uh, me edhe pa ngjyra. Po flasim bara në teknikën e euh, të romanit, uh, ajo që bëmë shiptë po do të lutit të thuash më shumë për këtë. ë um, është një tekst i kontrolluar mirë. Është një roman që lexohet shumë shpejt. Më realizojë të vetë shumë shpejt. Domethënë, ikën. Është se ka shumë faqe. Ka e... faqe, 300 faqe, është 300 e po 300 u, uh, paska më shumë sesh uh, kisha menduar, sikon. Është 380 faqe. Por por lëviz shpejt, ëh, uh, ngjarjet, gjërat dhe dhe nuk është i lodhshëm në në tekst, tek, ndoshta Jo, jo, jo. Domethënë sh... uh, të çënit poeti Idemirit që e ndihmonë ka ato poezji, lirikën brenda. Që gjëra e ka lirik, ça gjëra e ka ndihmuar me poezi, domthon. Normalisht uh, aty ka momente që un nuk jam redaktori i librit, e kupton, që mund ishin shkaluar, shkaj, të ishin ndonësh kaluar, por shkaqj po megjithatë në tërsinë vet ajo ajo e jep atë gjith gjith raportin e, e duhur, është një tekst që shkon etë, donë, un fash në, në fillim ku nis atë ta lexojmë atë gjuhën e ashpër se them që a do të arritë do ta mbaj deri në fund, pastaj mm -hmm. kuptova që ishin dy botë, një mm -hmm. ai që rritja deri në një moment që ky ishte në duar të tjerëve dhe pastaj kur filloi të jetonte vetë në vetë, që ndyshon gjua, jo thjesht ai erën Tiranë dhe jo thjesht se për ishkolën, por ka ndryshuar e bënsh me atë domethënë. Kemi dy botë krejt të ndryshme qartë. Mm, dhe kjo kur jepet përmes gjuhës, kjo është veçantia e këtij libri domethënë. E ka dhënë përmes të folurit, ndryshon po. E ka folur përmes domethënë ka, ka filluar të flasë ndryshe. Mm -hmm. Dhe po ta shohim me vëmendje kur njeriu fillon ndryshon çka gjëra, i jep rëndësi të gjuhës që flet, se si drejtohet, kujt drejtohet, si flet domethënë, jo vetëm veshja, jo vetëm gjitha këto gjërat, janë detajet të cilat uh, letësia i rrok i rok dhe i jep po ato si si, si shprehet ato tyre gjërave që ndonjëherë ne i bëjmë por nuk i themi. Mhm. Mm mhm. Mm Biri Bodës miqdashur nga Antimir Gjergji është uh, romani që ka, ta, ka vetëm pak vetëm pak kohë që është në në çdo librari, por unë do nëse mundem do t'lexoj vetëm një pjesë shumë të shkurtër nga hyrja që më bëri uh, më bëri përshtypje. Uh, hyrja ishte shumë e bukur. Po uh, për të rënë shkurt do ta do ta jap uh, ky ka është një fëmijë i cili nuk ka lënë dy gur bashk, siç shprehet. Ka hyrë për në pemë, është larë në lum, domethënë ka ka, bër gabime, ka bërë kabine. I ka bërë të gjitha, të gjitha, të gjitha. Por janë dy vrimë, janë dy vrimë uh, në tokë diku, që këy ka pasur gjithmonë frikë nga gjarprinjt. Tu afrohet sepse mendon se janë folet gjarprinjsh. Deri në moment kur këy vendos që të shkoj tek folet e gjarprinjve tek ato vrimat, edhe tu bjerë atyre me një kazëm, merr një kazëm dhe fillon ta çaj atë. Dhe po lejo këtë Loja, jarpe, loja, mm -hmm. U tërojshim brapsh dhe filoj të gremon dhe me ngujmë Do të të nëzjer oj jarper, do të të nëzjer Gulqon të vrullshëm, gjithë një me beftin Se nga qasin qast zvaraniku do të shfaqe Dhe do t'i hidej në kraharor me e gërsi Djelin drishon të shtatin e lumit Rezet për plaseshin në shpat dhe a i vazhdojnë dhe t'godiste Bokërimën me të gjithë forcën e vetë Pa pritur, së theli erdi një klith me qjerë Ngriu, u anua për skaj grop Tani ngjanthe vet me një gjarpër të kërleshur që sulmon për të mbrojtur. Priti, heshtje. Ngadal, si çark i ngrehur, ju ofrua sërish vrimës. Papritur flokët ia shkriu një duhme fortë ere, e shoqëruar nga një fshyllim i fortë. Ngriu. Priti sulmin e gjarprit, por në vend të zvaranikut mbi krye dgjoj një kor klithmash të trembura, ngriti syt. Në hapësirë vërtite një shtjellë vrruthëse dhe e shndritshme ngjyrash. Nga gjoksi i bokrimës kishte shpërthyer papritur një pafullim zojsh ç'e pushtoi në çast qiellin jeta ime thithmi thithin në kulm të hares shihen jet në jetën time po fluturojnë qiell do lëng zoj nga vrimat ajo e kundërta asaj do mm -hmm. të thotë loja më është një është një gjë që ne kërkojmë diçka dhe na del diçka tjetër do mm të -hmm. thotë është ajo që ndryshe nga ajo që kemi menduar kjo shkon për qartë për të gjën zoj gjën zoj kjo është edhe është, është është si është e vëndra e ndryshimit të tij të madh do të thotë absolute gju faleminderit për kohën për për vëmendjen që jep letërsisë edhe shqiptare çuna dhe gosa ne do të rikthehemi javës tjetër me gaming këtu kritikun letrar Agim Baçi për të folur për një tjetër libër do vijmë nga letërsia Fondi i madhi letërsis botërore Pasaj këthemi javës që vjenë Dëtë kemi frytrua ashken Kam përshqipe në do të flasim Dujavën pas për këthemi të letërsi e shqipe uh, Blat stream vjenë tani Me Ed Sheeran dhe Rudimental Në mikrofon Ora është 8.39 minuta Ne ju përshëndesim Nga balet e radios Klab FM në 100.4 I've been sitting on my mind I've been sitting on my mind I've been sitting every ages Ripping out the pages I've been sitting on my mind How do I get so faded? How do I get so faded? Oh no no don't leave me lonely now. If you love me how you never lie. The oh, color crimson in my eyes. Wanna take and free my mind. My mind. This is how it ends.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 in for a lover thought i find him in a bottle god make me another one i'll be feeling this tomorrow and lord forgive me for the things i've done i was never meant to hurt no one and that saw scars upon a broken heart it love this is how it ends i feel the chemicals burn in my bloodstream The problems there's always something on your mind Oh up until now we ain't got to solve them Funnally let them all go by Oh do what you, what you, what you want do what you, what you, what you want do what you, what you, what you want you want you want to watch you want to ora tani edhe 49 minuta më ish dashuri. Ju përshëndesim ti gjithve. Ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam blendi këtu bashkë me Antinin Oltën dhe Lorin sot mëngjes në klubin 1004. Do t'ju kujtoj se muzikën e zgjidhni ju sot në 069 20 70 222, 069 20 70 222, jo vetëm për lojrat dhe quizet që ne kemi këtu për të fituar çmimin tona, por edhe edhe për të kërkuar këngët që doni të dëgjoni në klubin e mëngjesit. Do t'ju kujtoj se Lotaja 6939 ka një të re është mundësia për të fituar duke luajtur 6 nga 39 edhe shansin për të futur në makinerinë e parave të dielave në mbrëmje gjatë spektaklit Tornado me parash që zhvillohet në Vision Plus në orën 20:10 ju e futeni në këtë makineri aty krijohet një whirlwind ere kartë monedha fluturojnë në refuse dhe charmed cup-ni bën tuajat, kështu që, që për një shans për të futur në makinën e parave do të luani 6 nga 39 dhe përveç fituesve të zakonshëm të lojës se çmimi me që ata kanë do të ketë edhe një fitues të shansit për të futur në makinën e parave, makinën e parave. Është 18 vjeçësh mosha minimale për të luajtur në Loto dhe Meloton, çdo gjë është e mundur. mundur. Po, çdo gjë është e mundur. 850 në këtë momente. ë um, Le të bëjmë një tjetër pyetje. Le të bëjmë një tjetër pyetje miqdashur. Mhm. Mhm. Mhm. -mm, mm -mm. Kjo organizat ka kërcënuar përmes një video 5 minuta e 50 sekonda, uh, ku janë shfaqur dy tipa, njëri që quhet Albani dhe tjetri al Kosova kanë kërcënuar Shqipërinë ëh uh, edhe jo besimtarët shqiptar duke thënë mes të tjerave se do keni frik të keni frikë të ecni në rrug kur të vim ne me eksploziv. Wow. Pytja është pyetja, cila esh... është organizata që kërcënon Shqipërinë edhe shqiptarët se do ken frik të kenë frikë të ecni në rrugës? Po më ne ç'patën? Po po. Çi bëm? Po. Kjo është pyetja 0692070222 shqetësuese për të thënë më të pakton, por por është vërtet po. Ëm, kështu që është seksioni për mediat i kësaj organizate që kanë nxjerr kanë nxjerr këtë dokumentar propaganda propaganda ndistik mbi Ballkanin, në, cilin shprejn, në daj, jo të cilin no, pjesëtarët e organizatës shprehin akuzat e kërcënime ndaj jo besimtarëve të Ballkanit. Aty paraqitet edhe një besimtar sepse E jo, po, po tani ai kanë futur në kontekstin e ateizmit komunist, është folur edhe për Enver Hoxhën, si po zlati, tëj, për jetë të shkuar, sa kanë tani ai e kanë i Burr, e kanë i Burr. Po tani ai ka vdekur, tim ku ti kërkojmë llogari. Kanë, kanë na. Seforisi e bëri. Ë, gjithsesi, nuk po zjavdim me mëtej, por kjo është përju me për organizatën që që i lshon këto. Ë, kurse ne riko kemi një Z Keni zot për gjumën këtu në krypinë e mëngjesit, e vështirë për ta zbuluar se ku i përket. Le të shohim nëse ja dalim un, skam i den më të vogël, nuk arrit atë të tash quaj. Moam kan thënë va mir topi për shembull. Është no. pasaka ta? Eddie Paloga? Jo. Ja. Luciano Bocci? Jo. Ja. Skënder Minxhozi? Jo. Ja. Edh dëgjojmë. Problemi vërtet ka shumë një kryetar bashkie saç mendohet me këtë ndarje e tëre elektorale. Është gazetar Më duket se e di gjithë. Më duket se edhe di çfarë. Nëse është ai që mendojon, është dgjuesi i programit on. Edhe ky? Ma ka kapur në rrugë një ditë po. Wow. Nuk e di po. Çfarë thua? Po. Nuk e, nuk e saj mendojun. Nuk e, e di mendoj. Nuk e di. Do të më japësh një dëndje tjetër. Do të jap unë një dëndje ty, ta jap në heshtje mos a dëgjon njeri. Po vërtet ka shumë një kryetar bashkie saq mendohet me këtu ndarjet e tyre elektorale. Tasisi Lenç Vangelis. Jo. Ju jo. falëndesim, po nuk është. Jo. Ky është gazetar dhe gjithashtu drejton një emision. Është gazetar që drejton një emision, më i dashur? Është një mm. gazetar që drejton një emision. Tani gazetarin mbase s'e bën më, po diku ka qenë. Gazetarin s'e bën më, po tani bën vetëm vedem, një drejtime. Vetëm drejtime. Ka kaluar në moderator situatën. Mm -hmm. Po, po, mm -hmm. po. Moderator apo prezantues? Si ta quajë më më ku, cila i bie më pranë? Prezantator. <laughs> spektakolar? Në ditë të tort. I fundjavëve? Jo vetëm. Jo, jo vetëm. Dhe jo vetëm. Jo vetëm. Jo vetë. I tjavës, yes. <gjurë> të gjitha ditëve të javës, plus fundjavat. Yes. Duhet të mora. Në fundjavë del? Del. del ah, po fundjavë. del, del. 6 herë në javë. Po. 6 herë bie, po. 6 herë në javë. Një herë, vetëm po. një ditë ka pushim. Ekabei. Me të në 6 në javës dhe të dielën çdo ditën. Po. Po. Jos bote. Po, Kuma ok. Mirë, andoj se e mora vesh. E dgjoni meqense se i lidhin bash këto të dyja. Do të dgjoni këtë tingull miqdashur. Ky është tingulli. E kemi pasur 2 ditë më parë, nuk e gjetej dot askush. Mm -hmm. Se çfarë tingullinë? Kurto ju a them, do ta kuptonim thoni, "Ah, blendi, ke drejt, sa e kemi dëgjuar edhe në shtëpinë tona." E kemi dëgjuar edhe në shtëpinë tona dhe jo vetëm, mund të zgjemi edhe në shtëpi publike për shembull ose um, falni. Do të them ambiente publike. Si sta jo, shtëpi private normal, apo një shtëpi publike në qytet. Dëgjoni. Dgjoni në momentin, kujdes. Qfarë po t'i gjojmë? <tuk> ha hmm? ma altin Ha altin Ti me sikurinje ke bërë këta Nuk të vjen asë një ide? Po po më mëndoj që e kam bërë po Shumë e vështir më dullë Shumë e vështir Tani, kjo është diçkan që gratë U a kërkojnë burrave Qfarë? Ta bëjnë Wow Gratë u a kërkojnë burrave um... Një... Dhe ankohen kur burrat nuk bëjnë këta A mund të tem një këshu nuk e ditë Po, mund të, të vazhë Jebi, dhe dhe dhe jebi dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe qka që i bje tavolinës Ja, ja Grat ankohen kur burrat nuk e bëjnë këta 069 27 22 2 069 27 22 2 27 22 2 Këthemi në basë për krymine më qizit Ani ka muzikë Një sekundë, yes, jaku e kemi 1 Shumë më bështirë. A, vërtet? Jo, nuk shumë bështirë. A shë një që bëjmë, uh, unë pa bëjmë gjdo ditë. Ndë është ta, tre herë në ditë. Që na e në e kërkojmë gratë. Tre herë në ditë, ka i shpak? Se t'i përshtybën si t'i qka që për plasët, por... Gratë kërkojmë që ne t'ua bëjmë. Ne t'ua bëjmë atyre vetë, t'a bëjmë. Se, nuk është si i bëhet grua s'ke, por grua ja doj që kjo të Po prasë, po t'i boj t'gruaz, t'i ngonë në dhim shumë Dhe nkojnë mër burrat Burrat nuk e bëjnë Harrojnë t'a bëjnë Këthejnë ba s'pak në krujnë në mëgjesit Fire under my feet, po Zjari mes këmbetën Nën këmbetën një Nën këmbetën një Nën e nën e alti Leona Leona Lewis, mishë në shumë Leona Lewis në krujnë në mëgjesit Leona Leona Leona Lewis Just and I'm somebody Watch my world come by Sometimes you either You little bit you are Only with the lies The tigers and ties running in quicksand nobody grab my hand thought it very big Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit, valet e Klube Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Çdo Mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Në këto valë në këtë ekranish dashur 9 deri në 5 minuta në këto çaste. Unë jam Blendi këtu bashkë me Antinin Oltën dhe Lorinë së Mëngjesit. Morning. Mbasfarë do të kemi këtu në studio edhe i ftuar nga një agjenci shërbimi të punësimit, që quhet alb... Alba Punsin. Uh është një agjenci private punësimi e cila ka si aktivitet të saj ndërmjetësimin në tregun e punës dhe ka mbi 3 vjet që operon me sukses në tregun shqiptar dhe të huaj por në orën e punës në orën e 3 të premteve në krye të mëngjesit ne përqendrohemi tek tema që kanë të bëjnë me punësimin ëh um, kështu që do të kemi në studio do të flasim pak më shumë pak më gjatë ëh uh, me ta për çështjet uh, e punësimit këtu dhe çfarë ofrohet etj etj etj por uh, kisha një një gjë të vogël që doja ndaja me ju me që ishim tek punësimi ëh uh, në shkrim që li është bëtuar në gazetën, në revistën The Economist, uh, flitet për ato vende pune të cilat do të zhduken nga teknologjia në 20 vitet e arshme, pak tënë si që flasin ekspertët. Sepse aftësi a për të bërë punë truri, nuk do t'indaloj kompjuterat nga punët që bëshin t'ikur nga duartë e njerëse. Ma dje, mund t'i bëjë ata kompjuterat pra akoma më taftë për t'na zbëndësuarë. Dizejatorët e brezave të fundit robotve industriali i konsiderojnë krimet e tyre si ndimë sa të punëtorve, por jo si zvëndësues, e me gjithatë nuk ka dyshim se teknologjia mund tjetë në gjendit i bëjtë dy akto, edhe të zvëndësoj njeri unë, edhe të antihmoj atë, Gjithashtu, madje jo pak. Një shofer taksiye, për shembull, do të jetë një gjë rrallë ton ekspertët në vitet 2030 apo 2040. Po, sepse e... taksitë do të lëvizin vetë, do të vet, jenë të auto komanduara. Eksperimentet janë bërë çka këtë vit me po. Google-in, me makinën. Po. Citing Longsing lajm i kështu për gazetarë, për shembull, cilët u vjelin taksisëve shumë informacion të vlefshëm apo paraqyjime nga një vend i caktuar se i pyyesin kur janë të ulur në sedilin e pasmë, por pyetja është a do të ketë gazetar në vitet 40 apo do janë zërcuar të gazetarët? Sepse wow. dihet për shembull që mund të mos ketë pilot avionësh, mund mos ketë policë trafiku, wow. mund mos ketë ushtar, siç ka tani. Por të mund të zëvohen nga robotët. Por do të ketë ende punë dhe zotrin Frey dhe Ospon, që janë dy nga ekspertët që flasin për këtë çështje, kanë nxjerr se 27% e punëve të sotme do jenë të prekura nga automatizimi brenda dytë e gadave që vinë. Ata pranojnë pa stajnë se disa punë, si do mos ato që aktualisht janë punë që kërkojnë shkollim të lartë dhe që paguajnë shumë, do të mbjetojnë. Për shumbull një ekonomist në universitetin George Mason dhe një bloger që ju e të Tyler Cohen um uh, Nachrichtenblogger shumë i lezuar shkruan në librin e tij ka shkruar një libër që quhet The Average is Over se ekonomitë e pasura, në ekonomitë e pasura, força punëtore po ndahet midis një grupi të vogël, aftësitë të cilëve shkojnë shumë me inteligjencën e makinerive, ë uh, dhe një tjetër i cili do të zvendëlohet plotësisht nga kompjuterat. Për shkakun do të ketë akoma redaktor, do të ketë uh, sepse janë sa gjëra që këptos, i bën vetëm njeriu. Do të ketë se... dentista, mm. për shembull. Po, normal, do ketë. Se... Kto janë sa gjëra që duan. Dhe dhe ekonomisti ka ka nxjerr edhe një tabel interesante, e cila tregon se cilat do të jenë disa nga punët që mund të zhduken dhe, uh, si thua, gjërat që këto të zhduken në të ardhmen. Ëm, uh, për shembull, çfarë janë sa më vogël shifra, aq më më vogël është gjësa që puna jote të zhduket. Sa më pranë 1 shit të jetë shifra, Aq më ulët është, aq më lart është gjasa që ti të zhdukesh nga tregu i punës si profesion, për shembull telemarketuesit në 20 vitet e ardhme. Nuk do të flasin me njerëz, me telefon të merë kompjuter i vetëm telefon ti ofron mm. ato gjërat uh, e tjera. Ëh llogaritarët, auditorët, gjitha ato gjëra mund të zëvohen nga kompjuteri. Ëm uh, këta shitsat në për në për supermarkete ku do të dhe jetë një makineri aty që tani ka Për shembull në Amerikë dhe në vende të tjera zhvilluara, ku ti i paguan vetë ato pip pip pa, pip pip punëtorët e kompjuterit në lokalet të skafare shitse, aty te kasa, kashiere që të të ndihmoj atje. Ë, uh, kta që shkruajnë gjëra teknike, për shembull, uh, këto e zëm bleni lavatrishe dhe është ai libretti që tregon si si përdoret të gjitha që... këto. Kto mm -hmm. mund të zhvilloj vetë kompjuterin. Ëm, uh, kta që shkruajnë, typistët, uh, daktilografistët mm -da. mund të zhduken se s'ka nevojë për atë. Ë, uh, makinistët eh uh, pilotët mund të wow. zguden kanë gjasat ekonomistët gjasat i kanë 0.43 domethënë sa më afër 1 shit aq më por pastaj ashtu është më gjasat e kë punë uh, që duken të sigurta do të jenë për shembull uh, trajnerësit në për në për palestra po pa. ata uh, trajner personal instruktor ata instruktorë të... që do merret me ty do të falas do të bëjë kështu dentisti uh, pritërinth për shembull apo hoxhallarët do, do të jenë jo nuk jo, do të no, no, jenë këta janë ata që kanë pa. gjasat më ulta kështu që uh, duhet me Më zgjedh një profesion tjetër. Po, mund të bësh coach ose ose ose. Oho, ose prit ose prit, pritresh. Për shemund në në këto vllaj. Ehm, gjastat ultra kanë fikse të zjarrit për të zhvendosur. Regjizorët. Aktorët, aktorët do zëvçohen. Do zëvçohen në alit. Aktorët mund të zëvçohen ti që tani ke filma për shemund ku bëhen me me CGI, që është computer generated images po personazhe 3D mezi dalluhat që është është i vërtetë është i vërtetë. Kështu që ai mund të bëj gjithçka, pse e herë atë nga kati i 40 bie ai në vërtetë në CGI, nuk ka nevojë që ta bësh me kështu me me efekte speciale. Tam doubles apo diumse çfarë. Mm. Gjithsesi, kjo është paraqitja e 20 viteve të tashme. Kërkoni ato llojit punësh tonë ata që kërkojnë shkollim të lartë, ato llojit punësh që tani paguhen shumë se këta puntorët e crowd fason ata çepjet e kupucëve, të gjitha këto gjërat në 20 vjet nuk do të po, të Por mirë, u më ndaj që domethënë studimi është i vlefshëm natyrisht, po duke qenë se ne jemi Parashikime bra... janë ato, parashikime. parashikime, sigurisht. Ne jemi në 70 vjet, që... si po. Bra, si Çipri thotë. Po. Kështu që, po. Kështu që, që nëse ai thot 20 70 vjetë, e 70% vjet. Është vërtetësh. Mund të ndodhi këtu të ne një ndryshim. Mund të ndodhi, por më shumë mund që në vend që të zhvencojnë kompjuterat, të zhvencojnë shqiptarët këto lloj. Po, po. Po, oh, ta ecim, ta ecim në trajtimin e Me... E shpejt, në korsin e oh. shpejt Foo Fighters, si nëndanim These Days, është 9.12 minuta, mirë më gjithë që të gjithë Jeni me radio në Klepe FM në 114 është ora e punës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 Enjoy it people. Këngëtarët e ruben e mëjesit me dashuri përshëndesim minimor në punës këtu si çdo premte tjetër. Ëm dhe un kam kënaqësinë që të mirpres këtu në studio Albana Gjokën. Ajo është menaxherja e përgjithshme tek alba.sim, e cila është një agjenci punësimi që ka një aktivitet ndërmjetësuesi prej 3 vjetësh. Ju ndodheni tek rruga e Kavajës, tek ajo që njihet si Condor Center, po? Jam i saktë? Po. Teku i Sparku, mirëmëngjes. Falëndesia <laughs> dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi këtu. Po le të flasim okay. pak për, uh, le të flasim pak për këtë tregun e punës. Ëh uh, në fillim fare le ta nisim nga nga nga Aja, po themi. Ëh uh, cila ishte ideja juaj? Ju e keni e keni ngritur këtë këtë biznes, këtë kompani. Ëh uh, si ju lindi kjo ide dhe si ka shkuar këto 3 vjet të para të aktivitetit? Ëh uh, po. Duke pasur një eksperiencë të gjatë në pjesën e burimeve njerëzore mm. dhe në pjesën e menaxhimit, pasi personalisht vjen nga një eksperiencë prej shumë vitesh në fushën e marketingut, të menaxhimit të rekrutimeve. Mollindi ideja për të hapur një agjenci e cila do të ishte në shërbim të punëdhënësve dhe të punëkërkuesve. Mm -hmm. Sepse për vite të tëra kam hasur problemin e gjetjes së stafit. Le të themi të stafit të Kur duhur. Të vetë unë vetëm menaxere. Unë kam qenë menaxere në mm -hmm. një kompani goxha prestigjioze. Shpesh mëlindte nevojat e drejtohesha agjencive të punësimit për të gjetur stafin e duhur. Mm -hmm. Duke parë këtë nevoj të tregut dhe duke mbështetur edhe tek kjo eksperiencë kaq e gjat uh, mendova të krijoj një agjenci e cila ka si aktivitet të saj ndërmjetësim në tregun e punës. Uh, Agjencia e cila është Alba Punsim ka si aktivitet të saj ndërmjetësimin në tregun e punës. Pra që do të thotë ka në fokus të saj uh, punësimin. Është uh, një ndërmjetësim ndërmjet uh, punëdhënësve, të cilët uh, kanë nevojë për njerëz të kualifikuar për staf dhe punëkërkuesve të cilët janë uh, të ndryshëm, janë uh, persona të cilët janë pa punë u mm -hmm. ka nevojë për një punë, por janë gjithashtu edhe kandidat të cilët janë të punësuar dhe mendojnë se një mund të gjen diçka tjetër, pse jo? ë uh, klientët tan janë kompanitë ndryshme, to cilët janë kryesisht kompani prodhuese, kompani ë uh, tregtare, janë kompani të huaja, janë kompani shërbimesh, ë uh, ne nga vet slogani që kemi vendosur, mm -hmm. i cili është mundësia si pa, pa fund, fund pa lezë tek faqja uh, juaj. Do të thotë që Ne nuk e kufizojm mundësit. Mm -hmm. Ndryshe nga agjencitë të tjera punësimi, ne bëjmë rekrutime për pozicione, nga pozicionet më të thjeshta deri në pozicionet më të larta menaxherele, mm -hmm. sepse mendojmë që kjo do jetë më e drejtë. Për të gjithë kategoritë e punëkërkuar. Ne pra mbulojmë të gjithë kategoritë. Nuk jeni të specializuar, më themi në një lloj, po uh, themi uh, niveli të caktuar apo teknologji apo industri. Ne mbulojmë të gjitha kategoritë. Mm. Kjo nuk do të thotë që nuk jemi të specializuar për rekrutim të niveleve menaxherele, sepse vetë specialistët e burimeve njerëzore, menaxherët që punojnë në agjencin tonë, vinë nga një eksperiencë shumë e gjatë në fushën e rekrutimeve, ku një pjesë të mirë të rekrutimeve e përbojnë nivelet menaxherele. Mm -hmm. Por kjo nuk do të thotë që ne të lëmë pas dorë edhe pozicionet tjera pune, siç janë pozicionet që janë më pak të kualifikuara. Alba, nëse mund të, të bëj një pyetje. Çfarë ke, nëse do të bëj një pasqyrim, po them, të të situatës aktuale në tregun shqiptar të punës. Nga gjërat që ju keni parë, keni dëgjuar përvoja juaj e përditshme. Si si do ta përshkruaj? Ço ç'o ndodh aktualisht në Shqipëri në tregun e punës? Tregu i punës në Shqipëri ka ka sfidat e veta. Është mendoj që një nga problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Në fakt nuk është vetëm problemi i shoqërisë shqiptare, sidomos punësimi të rinve është një problem global. Ëh. Mm -hmm. Po të bëjmë një analizë, duke qenë se jemi përditë ndeshur me pjesën e rekrutimeve, do bëjmë një, le të them një pasqyr se pse ngjitet ky problem tek punësimi i të rinve. Nga statistikat me sa jam i informuar Jo, le themi, një të themi 1 të 4 të popullsisë së vendit ton e zon të rinë, e zon mosha 16 deri në 30 uh, vjeçare. Pikërisht është dhe kjo grup moshe që ka probleme më të mëdha për t'u punësuar. Po, ka më të lart përqindjen e papunësisë. Ka më të lart përqindjen po? e papunësisë. Ëh uh, dhe arsyeja kryesore uh, për mendimin tim është kualifikimi i dobët i të rinëve. Mm -hmm. Kur them kualifikimi i dobët i të rinëve, një pjesë e të rinëve, sidomos në zonat rurale, nuk uh, nuk arrin të ndjekin arsimin e duhur ndërsa një pjesë tjetër të të ndjekin arsimin e gabuar në thonjza mm -hmm. sepse nuk ka një arsim të gabuar por unë do të thoj arsimin e gabuar në, në, thonza, në kërkim në për, në përputhje me nevojat e tregut. Pra ka një mos përputhje është çdo po, ndot. Ka një mos përputhje. Disa arsimimi dhe asaj që ofrohet. Ka një mos përputhje ndërmjet asaj kërkesës që ofron tregu dhe çfarë ofron individi. Mm -hmm. Kjo është problemi kryesor. Një problem tjetër, të cilin unë e kam hasur, nga që shpesh ndeshem shpesh në çdo ditë me intervistime të rinve, është kur bëhet ziedhja, ziedhja e degës, le të themi e profesionit të ardhmes. Shpesh në këtë ziedhje ndikojnë lidhjet familjare, lidhjet shoqërore, ndikimi prindërve është negativa uh, apo pozitiv? Uh, unë do thoya deri diku negativ, sepse uh, sepse prindrit, pavarësisht nga dëshira shumë e mirë që kanë për Për të zgjedhur për fëmijët e tyre degën më të mirë të mundshme, nuk janë ata që duhet vendosin. Mm -hmm. Ata mund sugjerojnë, por nuk duhet vendosin. Do ti Se ç'të ke që ka do thoshte një prinç që vendosun për fëmijën tim. Sepse, sepse së se pari duhet të njohësh në detaje, duhet të njohësh në detaje prirjet e fëmijës. Për shembull, nëse një Adoleshëntët e ëmi nuk është i mirë në shkencat eksakte, për mendimin tim do të ishte gabim që ai të drejtohej informatikës apo mjekësisë. Personi duhet të shkojë aty ku ai jep më të mirën e tij. Jo pa qëllim, ne si agjenci kemi ngritur dhe shërbimin e këshillimit të karrierës. Është një shërbim i cili nuk njehet shumë në Shqipëri, por me forcë këmbgul që të gjithë gjimnazistët duhet të drejtohen këshilluesve të karrierës. Kështëlluset e karierës, duke par uh, individin, duke par pririt e ti, pasi intervistojët, testojët, janë teste psikologjike, uh, arinë të përsaktoj se ku e i duhet të drejtojt. Dhe le të marim një shumë bëllë të thjesht, nëse një person është i talentuar në pjesën e dizajnjit, le mm -hmm. të themi, uh, dhe i do të shkoj për, për juridikë, Ai do të jeti i humbur mundësitë e punësimit të ti në të ardhmen do jenë do jenë shumë të vogla. Po, patjetër prirja ndikuhet edhe pranë ty. Po, patjetër prirja kuptohet, por edhe dhe gjithashtu dhe kërkesa e tregut. Mm -hmm. Jo vetëm prirja. Po nëse kërkesa e tregut është diçka për cilën ti s'ke prirje, mezm. Por mund ta gjesh veten, sepse kërkesa e tregut nuk është vetëm një mm -hmm. profesion. Jan disa profesione. Uh, Unë e vë theksin më të madh tek arsimi profesional tek uh, zanate. Dhe jo vetëm ju meqëra uh, fjala se ne dëgjojmë kaq jo. shpesh që flitet po, tje, për arsimin thër, profesional. Jo vetëm ne, mm -hmm. dëgohet edhe me të drejtë uh, është përmendur edhe nga le themi nga çeveritarët, nga mm -hmm. agjencitë të tjera mm -hmm. uh, punësimi si puna jo. Ka jonë. një lloj fokusi veçan. <coughs> e vini ndjer Juve që ka një lloj fokusi të shtuar, po themi me me uh, aktualisht mbi arsimin profesional shumë flitet, nivelet çeveritare, po themi Ministria e Arsimit Domaneve reforma që po ndodh në në arsim e tjera e tjera e kanë fokus këtë krimin në këtyre kolegjeve dyvjeçare që kanë kanë idene e çuarjes në treg të më shumë saltatorëve, të më shumë mekanikëve, të më shumë inxhinierëve elektrikë e tjera e tjera e tjera. Po, ë dua t'ju them diçka. Momentalisht agjencia jon ka mundësi punësimi në Gjermani. Mund të themi se jemi ndoshta nga agjencitë pakta ose vetmja, ë nuk e di sakt këtë, e cila ofron mundësi punësimi në Gjermani. Ë mm -hmm. përpara një muaji më ka ardhur një kërkesë nga partneri jon në Gjermani, i cili më kërkon një numër 100 pa. në total, 100 persona, të cilët janë në profesione: soldator, montues, mekanik, elektricist, të mesë. Mm -hmm. Me eksperiencë, me një nivel mesatar të gjuhës gjermane. Ë, më besoni të ju them me sinqeritet që deri më sot Un nuk kam gjetur asnjë person. A, e kam dhier në media, e kam dhier në Facebook, në faqen tonë, në, ton, në njoftime.com, sepse e para këta lloj personazh, të cilët duhet të janë në një moshë relativisht të re, të re. Uh, kuptohet A. i përkasin brezit që janë shkolluar uh, mbas viteve 90 mm -hmm. kur këto këto profesione nuk kanë nuk kanë patur le të themi nuk jos dorësia e duhur nga krauti tjetër duhet atë niveli i ulës gjermane prandaj komplikon uh, pak gjëja po komplikon edhe si aldator edhe me gjermanisht është uh, po nuk është e pamundur sepse kërkohet një nivel mesatar i ulës gjermane që është B1 që me 6 muaj kurs mund t'ia ja dalësh mm -hmm. <coughs> Domethënsa sa të rishtë kafja, le ta themi fare thjesht. Oh. Sa të rishtë kafja, sa të rim dhe bëjmë gjithditën biseda që ose te që... Kë, lotoja. Ose ose te lotoja <coughs> dhe të themi gjithditën që nuk ka punë, unë do thoya që punë ka. Mm -hmm. Nuk është e lehtë, është e vështirë, nuk diskutohet, por mundësira punësimi ka për të rin. Ajo çfarë të rin duhet bëjnë? Duhet së pari duhet të gjejnë trajtimin e duhur, pra duhet të shikojnë ku ka nevojë tregu dhe duhet të investojnë. Duhet të mm -hmm. investojnë. Nëse ti je një i ri dhe nuk bën një përpjekje për të mësuar një gjuhë huaj, do sot gjermanishtja është tendencë, ë mm -hmm. nuk po flasin për anglishten që unë e quaj që normalisht çdo i ri duhet ta di, duhet ta di, ë nëse nuk mëson një gjuhë huaj, nëse nuk bën një kualifikim, ë shanset e tua për punësim do jeni do jesh shumë të pakta. ë mm -hmm. shpesh na vin në zyrë, sidomos vajzat dhe pyetja e parë për çfarë pozicioni pune jeni e interesuar, është gjithmonë menaxheri i zyrave. Menaxher e zyra. Menaxheri i zyra, asistente, tash jemi mbi mesatarin. Është niveli i mesatarit, por nuk duhet harrojmë se çdo kompani punëson vetëm një menaxher e zyra, ose një asistente, ose një sekretare. Jo, kjo, kjo, kjo ritëzon mundësit atje në çështë shifrash. Mund të reduktohen dhe nuk është këtu pozicioni për cilën uh, duhet uh, mm -hmm. të synuar. Me të dhënë duhet të zieruar pa gama e kërkimit në në përputhje me nevojat e mm -hmm. tretë. E kuptoj. Ëm, um, po për për punëdhënës, kjo është interesante. Ne mund të shkaktojmë një eksot tjetër të vogël, duke thënë se kërkojnë 100, por E çarta është kjo, duhet uh, për kjo pra, duhet të jenë mekanik, po më thosën montues. Duhet të jenë zanate që hyn. Por uh, me gjermanisht edhe me, me këtë. Ne veli B1 të gjuaz Gjermania. Po për zanatin vetë, duhet duhet një lloj certifikimi. Një certifikatë certifikat certifikat patjetër, një. Certifikat, një certifikatë rëndësishme është që ti të ketë një certifikatë lëshme certifikat, certifikat e, e njohur nga Ministria e Punës, po kolege të ndryshme ka. Për shkak të marrim Harifulz, i cili është i lëshon patjetër. Harifulz ka kurse të ndryshme. Uh, nuk ka çfarë problem sot për të bërë një kurs le temi uh, uh, një konsish, dhe, të themi 6 muajor elektriçisë dhe 6 muajor për gjermanisht. Mundi bësh njëkohësisht natë të dyja para vitin mbas ditës. Brenda 1 viti shansat e tua për punësim rriten. Në Gjermani. Në Gjermani. Mm -hmm. Dhe uh, të mos harrojmë që në Gjermani çdo gjë është me një kontratë rregull ligjore dhe pagat janë të niveleve germane. Mm -hmm. Kjo është njëra nga mundësitë. Një mundësi tjetër e mirë përveç tregut vendos është edhe punësimi në vendet e lindjes uh, mesme, të cilën po, ne ofrojmë. Kërkojnë, kam parë që kërkojnë për shembull a qeshu trainues personal në për palestra gjëra dhe gjëra të tjera në në përgjithësi kërkojnë shërbimet e hoteleris, mm -hmm. të cilot janë që nga pozicioni menaxher hoteli, mm -hmm. financ, uh, hostis, kamarier, banaker. Bëhet fjal për, për vende si, si Katari, Dubai, Katari, Dubai, mm -hmm. Abu Dhabi, të cilat janë vende me standard të lartë. Mm -hmm nuk diskutohet. Tu kërkohet një nivel uh, i mesëm, le të themi, i anglishtes, po përsëri kërkohet experiencia në këtë fushë. Mm -hmm. Do të thonë ka ardhur koha që duhet i marrim pak seriozisht pjesën e punësimit dhe pjesën e trajnimit. Mm -hmm. Sepse shpesh më ndodh që vjen dikush dhe thot, kam punuar kamareer. Kam punuar kamareer 3 muaj këtu, 5 muaj atje. Nëse do që të marrësh profesionin kamareer, të cilun unë do ta quaja profesion, duhet të investosh. Duhet të bësh një shkollë hotelerie duhet të punosh të pak të minimalisht po një rritë. Këtë dhik. shiet kamarjeri si, si një, një, një zanandë i cili nuk ka nevej për asin lojt të rajnimi. Dhe në fakt, të themi jashtë të kuadri bicë da ston por për këtë fajton shumë shpesh janë edhe restorantet vet. Për shembull, kam vënë në në resorte në në break date këtu tek ne, që çdo vit zvendçohet stafi kamarierëve, me kamarierë që vinin rishtas, se duan të mbajnë në pagat minimale 200000 lekë dhe ai thot kur vjen vitin e dyt një djalë nga Elbasani ta zën për të punuar në Himar. Uh, kërkon pak më shumë se vitin e parë thotë a vjet e kisha 200 të, këtë radhë më avësh 300 350 lutem jo i thotai do marr një tjetër ndaj kamariri vjen kështu fringofare që s'ka iden më të vogël nga nga zanati i të qenit kamarier, shërbimi ndaj të tjerëve, sepse konsidero vetë pronari e konsideron që ky është krau i lirë punës, nuk ka nevojë për asnjë. Do e msojon për 2 ditë. Ky është gabim shumë, në, shumë në, i madh i punëdhënësve në radhë të parë. Ëh, mm -hmm. uh, punëdhënësit duhet ka ardhur momente që duhet të ndërgejsohen, që duhet të bëjnë pjesë të stafit të tyre njerëz të kualifikuar. Dhe pse jo? Dhe pse jo të jenë pak më tolerant tek pjesa e pagesës kur një person është i kualifikuar. Mm. Çtë knejm entim të kleshë. Pjesa e të shërbimit të knash... për mendimin tim, ndoshta dhe përvoja ime shumë vite gjithmonë në fushën e shërbimit, pjesa e shërbimit është ajo që bën diferencën në një biznes. Mm -hmm. E keni vërej kur shkojm për pushime, diku nuk po jap një emër qyteti, po besohet gjithë të kuptojnë se çfarë që qyteti bëhet fjalë. Kur ti shkon, hoteli ose restoranti është luksos dhe kamarieri të shikon me inat Në momentin që ti porosit vetëm një kafe, ëh, mm -hmm. ose mënyra e, se si ai komunikon. Edhe një pilaf, lutem, uh, vetëm mos umërzit. <laughs> se si ai komunikon me me ty. Uh, në përgjithësi, mm. uh, njerëzit të cilën e njeh në fushën e shërbimeve, po pse jo të gjithë duan shërbim? Domethën, në momentin që ti shkon për pushime, ti pret që shërbimet të jetë në nivelet më të larta. Mm -hmm. Në momentin që ti futesh në një butik, kërkon që shitset të, të shërbej sa më mirë. Siç duhet. Uh, Domethën, dhe shërbimi fillon që tek mënyra se si ajo të pret që tek busheshja si të trajton, ose si i si falenderojnë edhe kur ti nuk blen ë mm -hmm. diçka. Dhe kjo është pjesa që pundhën si duhet ta ken, duhet ta ken në fokus të tyre. Duhet të punsojnë njerëz të cilët përveç backgroundit e themi, duhet të jenë të trajnuar në pjesën e shërbimit. Është mm -hmm. shumë e rëndësishme pjesa Ka ka të rinj që eshojn, e shohin, është njëta problematik, po e shohin një nivel, domethënë një punësim të tillë ose një punë si kjo, si një rrugë pa krye. ë uh, sepse ai e ka vënë një tavan, thot deri këtu shkon rroga për këtë dhe ti hidhur përpjet, puno edhe 50 vjet, un kaq paguaj për shitsin, un kaq paguaj për kamarierin, kaq paguaj për kuzhinierin, për edhe uh, dhe dhe pastaj duket sikur kjo ndikon edhe tek motivimi i të riut për për të bërë më të mirën e vet, për të për ta për ta parë këtë si një të ardhme, sepse ka përshemull edhe dihet në të gjithë botën, po uh, somos në vendet e zhvilluara kamarier që e kanë bër atë punë për 35 vjet, 40 vjet kamarier dhe sigurisht ja ishin një, një ekspert i i, i atizanandi pas pas kaq që kaq vitesh, por edhe edhe fiton, edhe pagohet, edhe kryen një, një shërbim si rall kush kur trajtohet ashtu. Çi ti akoma, shikon që ka progres. Po më akoma i pak mbrapa në mentalitet. Mm. Tek pjesa le të themi meqense ka pun profesionin e kamarierit, por kjo nuk do thotë që nuk do të vi duke ndryshuar, sepse ë uh, Turizmi është në fokus edhe të qeverisë edhe të vetë vendit tonë për tu zhvilluar. Mm -hmm. Unë do të thojë që nëse një person e shikon vetëm kamarierët të investojë në atë fushë, dhe asnjë punëdhënës nuk është i interesuar që të heqi nga stafi një person i cili shërben shumë mirë, është i sjellshëm, është korrekt. Por në përgjithësi nuk është vetëm problemi tek punëdhënësit, është edhe tek personat që shikojnë këtë profesion dhe shikojnë si diçka kalimtare. Mm -hmm, mm -hmm. Prandaj është e vështirë sot në Shqipëri të gjesh një, le të themi, një kamarier uh, cilësor ose të kualifikuar në këtë profesion. Në një, një grafikë po shikoja para pak ditësh a, rastësisht, po shikoj për punë dhe po flasim tani për shtetet bashkuar të Amerikës, edhe pse a, nuk ka një kraasim direkt, por nëse mund ta merrnim si një lloj pasigurimi të të, të ardhmes. Po shikoja që në shtetë në Amerikës 70 rreth 70% e punësimit të tregut të punës ishin shërbime. Ishin shërbime, do të thënë uh, pjesa tjetër pastaj ndaheshim midis uh, prodhimit, ekspertizës, etj, etj, etj, por shërbimet janë zëri kryesor i të punësuarve në në SBA. Shërbim. Ë, uh, siç e thash edhe më parë, dhe ne do të shkojmë drejt asaj rrugë. Do të thënë nuk mund të shmangemi dot. Pjesa e shërbimeve është edhe një pjesë shumë e rëndësishme. Prandaj ofrohen edhe trajnime të ndryshme. Doja të fisa këtu pak edhe për një shërbim tjetër që ne ofrojmë si agjenci. Përveç pjesës së uh, punësimit, pra ndërmjetësimit në tregun e punës, përveç këshillimit të karrierës, ne ofrojmë edhe trajnime, të cilat janë më së shumti trajnime në pjesën e shërbimit ndaj klientit, mm -hmm. shërbime në trajnime në pjesën e marketingut, në trajnime për shitje. Dhe të gjithë persona të cilat u ofrohet një trajnimi till. Pra, përfitojnë nga një trajnimi till, në fund janë komplet ndryshe. Ja, më kanë ndryshuar në pjesën e komunikimit. Ë, uh, duke filluar që nga mënyra e veshjes, do të thoja unë, e cila është shumë e rëndësishme sepse është një lloj komunikimi, që nga gjuha e trupit, ë, uh, mënyra se si ata përgjigjen negociatat ë uh, së domos kur bëhet fjalë në kompanitë të mëdha ja që do të uh, jenë uh, me kontrata me vlera të larta, po pse jo edhe në çdo lloj tjetër biznesi mm -hmm. pjesa e mm -hmm. negociimit është e rëndësishme. ë uh, le të themi si sillemi kur ankohet një klient. Edhe kjo është një teknik uh, më vete. Shërbimi ndaj klientit. No, Shërbimi ndaj klientit sepse na ka ndodhur për shembull që ë uh, kur në eksperiencat tona kur një klient është ankuar, dikush ka reaguar keq. Kjo përshëhëm do ishte një gabim, dhe kjo është ka teknika te vetë. Ne ka gjithmonë të drejtë, është. Ja, është Normalisht i a... klienti ka gjithmonë të drejtë dhe ka uh, teknika dhe mënyra për t'iu përgjigjur atij për ta bërë atë klient që të ndjehet uh, mm -hmm. mirë, të ndjehet rezultativ dhe shpesh në eksperiencën time që kam punuar shumë vite si drejtoresh marketingu, në momentin që mund kisha le të themi jo një ankesë, por një uh, shfaqje një një problematike nga një klient, mm -hmm. përgjigjja ishte gjithmonë falënderit që na vut në dieni, kjo mm -hmm. do të na shërbej shumë për të përmirësuar për punën tonë, si në qëri që falenderoj, sepse jo të gjithë bëjn e bëjnë këta. Dhe që në atë moment, a i klientë ndryshon të si edhe e komplet, dhe bëj klienti më besnik i kompanjës, pa. pa tjetër, oh, pa. sepse se dhe ana psikologike që ndërhën. Mm -hmm. Po kemi shumë punë për të bërë këta, sepse në përgjëstisi i shqoqërit, e këpjesa e shprejeve më falë, të lutëm... Kemi, kemi kemi, në një koniguar. proces, në një proces, nëse uh, dikush një vajz apo një djalë që po ndiqon në këto momente, do të drejtohet tek Alba Punsim për të përfilli atje si vjen, vine... çfarë do të thiel, çfarë çan cili është procesi për cilin duhet të përgatitur uh, para se të vinë tek juve. Atëherë të gjithë uh, punkëkuesit, uh, pun. uh, uh, të cilët duan të gjejnë punë nëpërmjet agjencisë sonë Alba Punsim, vinë në zyrën tonë për tu regjistruar. Uh, procedura jo në shëtidh që ata plëtsojnë një formular aplikimi, i cili është i formuluar në mënyrë të tidh ku ka shumë filtra. Filtrat të cilat do të nëndimojnë edhe neve lethemi për të bërë ato filtrin e par për një pozicion pune. Mm -hmm. Kuptohet që pa tjetër që do të sjedhin si në sivin, mm -hmm. pëse jo dhe një letër uh, motivimi. Mm -hmm. Kjo është happy par. Ata regjistrojnë në zyrën tonë. Pastaj uh, në varsit të pozicionit, kur uh, bëhet fjalë për një pozicion të caktuar ne nxjerrim nga database-i ynë sepse ne kemi mm. database-i është shumë i pasur mm -hmm. pra shkon në mira kandidat dhe nxjerrim ata kandidat të cilët plotësojn kushtet dethemi kriter nga e një pundësi dhe këta kandidat kontaktohen nga ne me email ose me telefon dhe fillon procesi tjetër që është procesi i rekrutimit që fillon me intervistimin mm -hmm. Edhe për ty patjetër pa. pa mm -hmm. por nuk është vetëm intervistim Uh, shoqërohet me teste inteligjence, shoqërohet me marrje referencash nga punëdhësitë e mëparshëm, derisa dëgjojm kandidatë të, të cilët janë shumë afër me pritshmëritë të klientit, sepse është shumë e rëndësishme që ne vetë t'i shërbejmë edhe klientit uh, në mënyrë më të mirë të mundshme. Pastaj informoni një listë shkurtër të shkurtër, the list. Kush zgjen që klientin në fund fare? Uh, në fund fare po. Vendimarrja e si ka. Ju i çoni një njerëz aty thoni ky është, por po ju jepni zgjedhje midis po them 4-5. Kjo varet, mm -hmm. kjo varet nga klienti. Kemi pau klient, kryesisht to huaj tocilo thot, mësill ti personin, tocilot duhet ti përshtatshëm për këtë pozicion. Ta lën, ju a lën Juve ndonjë? E lën 99% në dorë dhe okay. kjo 100% të rasteve uh, funksionon gjithmonë pozitiv. Mm -hmm. Por ka dhe klientë të tjerë, tocilot thot, uh, vendimin duat ta marrin dhe oh. faktikisht është drejt tre, që vendimi mësir final, final merret nga klientët. Dhe ne i dërgojmë maksimumi 3 persona okay. për një pozicion pune. Por çfarë? Maksimumi 3. Maksimumi 3. Mm -hmm. Por çu të tre janë me probabilitet shumë të lartë, sepse përzgjedhja bëhet shumë e saktë. Kalon disa filtra në agjencinë tonë dhe pastaj e dërgojmë te klienti. Ndjekim komplet procesin deri në punësimin e personit. Për uh, të rinj që duan të punësohen sot në Shqipëri, qoftë apo jashtë saj. ë uh, nëse mundesh të bësh një përmbledhje të shkurtër, çfarë është këshilla juaj uh, si si ekspert të kësaj fushë? Çfarë duhet të kenë, me çfarë duhet pa isen, uh, në cilat fusha duhet uh, duhet të përqendrohen ata? ë uh, nëse mundesh të i japim një një konkluzion ndihmës këtyre të rinjve që duan të qëjnë punën e të fillojnë karrierën. Atëherë të gjithë të rinve që duan të gjejnë një punë do t'u sugjeroja së pari të përgatiten në kërkim të një pune. Çë do të thotë, të përgatisin një CV, një CV profesional. Pra të mos e neglizhojnë pjesën e përgatitjes së CV-s. Është shumë e rëndësishme. Të mos harrojmë që CV-ja është prezantimi i parë me punëkërkusin. Momentin që ne na vjen në dorë një CV, arrim ta bëjmë direkt letër drejtë të dallimit ndërmjet mm. një personi të kualifikuar, të përgatitur dhe një personi tjetër i cili nuk është i kualifikuar. Por që shpesh këtu gabohet, sepse na ka ndodhur edhe anëtë tjetër që kandidati mund të jetë shumë i kualifikuar dhe ka neglizhuar tek CV-ja. Uh, është faji i tij. Është faji i tij. Tashi ne nuk të hym do të bënda në kokë të shikojmë po, si je ti. <laughs> Patjetër, por gjithsesi të mos e neglizhojmë pjesën e përgatitjes së CV-s. Okej, okay, kjo është një. Një pjesa e përgatitjes së një cover letter. Mm -hmm. Pra që një letër motivimi ku shkurt sakt të, sak të shprehin interesat uh, e tyre. Pastaj, pjesa tjetër e cila është edhe shumë e rëndësishme, CV-të si gjanta, më fal që të ndapres, por CV-të si gjanta uh, ndonjëherë shikoj CV si me katër faqe. Kam parë njerëz që kanë mbaruar shkolla si Princeton, për shembull, që kanë CV si me një faqe. Dhe shikoj këtu për shembull uh, Çuna dhe Goca që kanë mbaruar universitete, por kanë kanë një CV ku kanë futur çdo lloj gjëje që kanë bërë në jetë. Kurs kualifikimi 2 ditor në Durrës te hotel filani. Domethënë mbushin një një mani për të hedhur çdo gjërë pranë. Kjo vjen nga stresi edhe nga Po un do të sugjeroj shumë kësaj. për të mbushur një CV dhe për të dukur më mirë, por është gabim. Është gabim. Domethënë CV-a për mendimin tim, CV-a duhet të jetë e saktë, e thjeshtë Jo shumë e gjatë. Ëh. Mm -hmm. Kush ka kohë jo të lexoj 4 CV-a? Sepse as kush nuk mund të lexoj 100 CV në ditë. Një menaxher i burimeve njerëzore nuk është jashtë logjikos të lezoj 30 CV nga fillimi deri në fund. Ëh. Mm -hmm. Patjetër që të përshkruajnë kurset e kualifikimit, patjetër që të përshkruajnë eksperiencat. Çfarë do të thija një pjesë praktike të rindbe. Në momentin që ata përgatisin një CV, së pari ata duhet të lexojnë me kujdes pozicionin për të cilin aplikojnë. Ëh. Mm -hmm. Domethan nuk ka një CV. Jo, nuk ka një CV. Nuk ka një nuk CV. CV. Ka CV. Ka një CV bazë, po të tjerë, ka të dhënat bazë të çdo kandidati. Po ti mund ta mund ta modifikosh ta për do ta modifikosh mm. me kriteret e pozicionit për të cilën mm. aplikon. Mm. Ather, hapi i parë kur aplikojmë për një CV, nga ana më fal, për një pozicion, nga ana praktike. Lexojmë me kujdes kriteret e pozicionit. Jo një herë, disa herë. Studojmë Çfarë dëshiron ai menaxher i burimeve njerëzore të ket në stafin uhum, e tij? Dhe përshtataj atë të CV me këtë pozicion. Është shumë e rëndësishme. Ço do thot? Nëse një kompani më kërkon të themi një menaxher shitje dhe ju jeni një person i cili keni studiuar financë, keni punuar 2 vjet financë, po keni keni punuar edhe 4 vjet menaxher shitje. Mos e vendos tekstin tek experiencia e financës. Vendos e shkurt financiar në X kompani data kaq deri kaq. Vendos e theksin tek menaxheria shitjeve. Përshkruaj dhe detyrat. Domethën, menaxheri si ja i burimeve njerëzore kur bie në dorë CV-ja jote, duhet duhet t'i ngjelë në mendje ti vrasi syrin, uh, eksperienca tek pjesa e shitjeve, sepse ai po kërkon një person për shitje, nuk po kërkon një person për financa. Nëse e ju do aplikonit për një pozicion për financë, në këtë rast, vjeheni theksin, uh, fokusin tuaj tek eksperienca juaj e financës. Mm -hmm. Kjo është shumë e rëndësishme, pra modifikimi i CV-s. Gjithmonë, gjithmonë me të dhëna të sakta. Domethën, pa gënjeshtra, sakt, profesionalisht, por Përshtatja e CV-s është shumë e rëndësishme. Dhe pas përshtatjes së CV-s vjen hapi tjetër që është intervista. Intervista, unë do thoya që askush nuk ka një shans të dytë për të bërë një prezantim të parë. Mm -hmm. Është ajo shpreha e famshme. Dhe është e vërtetë. Ju keni një shans, jeni përballë me punëdhënsin. Përderisa punëdhënsi ju ka thirrur për një intervistë, tregon që ai ka, ka shprehur interes nga CV-ja juaj nuk ndodhë që a i të mos ketë interes. Atëherë, ju duhet bërë një maksimumin për të dalë sa më mirë në këtë intervist. Mm -hmm. Dhe maksimumin nuk bëhet kërë shkojtë në një intervist kompleti pa përgatitur, që do të thotë, spari duhet merë një informacion për kompanin, kompanin për cilën për aplikoni, kush është aktiviteti kësaj kompanije, ku operonë, Kush janë klientët? Pse jo? Si është kodi i veshjes te kjo kompani? Ëh. Uh, Edhe ti tregon që përshatës. je i interesuar, po, që ke bër pak pun kërkuese, nuk pa titer, ke ardhur çu pafillo. Doj punënsit që ti je po. një person që ke marr informacion për këtë kompani dhe pse në fund fundi ti dëshiron punosh në këtë mm. kompani. Mm. Por gjithashtu bëhen disa përgatitje për veten, është një teknik uh, jashtëtetit uh, në Francë për shemb, ku un kam uh, jetuar disa kohë, uh, praktikohej shumë që personat që kishin një intervistë, dilin para fasyrës mm. një ditë përpara dhe flisnin listen gjat gjithkohos mm -hmm. personalisht edhe vetë kam bër. Mm -hmm. <coughs> dhe këto të neser. Po intervist me pasujra. Mm -hmm. Dhe të neser kur ti ishe në intervistë përballë me dikë, ë uh, niveli emocional ishte shumë i ulët. Domethënë uh, nuk kisha atë stresin që nuk do të kesh. Jo patjetër sepse ishe praktikuar. Dhe kjo është një mënyrë uh, e mirë. Gjithashtu një mënyrë është uh, pastaj se ajo që folëm është zgjedhja e degës që ata duhet të uh, kenë parasysh. Edhe diçka tjetër do kisha, kujdes me veshjen. Kujdes me veshjen. Mm -hmm. Sot një pjesë e mirë e të rinve shkon në intervistë pune me bluza sportive, me çonçakiz në goj, me varse floriri, me gjëra të këtij lloji. Kujdes pra le të themi me imazhin, mm -hmm. me etikën. Ë uh, kujdes me mënyrën e të folurit. Ja dhe, që ajo klinika e tatuazheve ndonjëherë dhe është mos bëni një gabim. Mm. Mos bëni pyetje të tipit uh, sa është rroga? Po. Sa dit janë pushim? A punohet jashtë orarit? Lëreni që këto t'i bëj punësoni në një prezantim të dytë. Mm -hmm, mm -hmm. Në momentin që vjen një kandidat dhe të pyet, na ka ndodhur neve. Në momentin që i bëjmë një prezantim një oferte për një kompani, pyetja e parë është sa shroga pa. në këtë kompani. Që në këtë moment, unë si menaxher i burimeve njerëzore e skualifikoj si kandidat. Mm -hmm. Domethënë nuk jam më me atë optimizmin sepse them Më duhet një person që të tregoj në radhë të parë çfarë jep për komponent. Para se të sa të marr. Patjetër, nuk është, jo se nuk është drejtë jo, siguris, e ti. Siguris, siguris. Nuk është drejtë. Patjetër lirëni... që është e drejtë e tij. Por deri në ka çmomnësin që do të, ok, kjo rrogë nuk është një... mjaft për mua, patjetër, nuk e marr. Deri në një hap të dytë. Ku, pra, taj. të tregoni pundhënësit që ju jeni një person që do të si rrisni risi dhe do të rrisni, le të themi, xhiron, se në fund fundit jetojmë në një ekonomi tregu ku çdo pundhënës sinimin e tij ka rritjen e fitimit. Alban Jogau, un dua ta falenderoj që ishe sot këtu me ne. Ëh uh, menaxhere e përgjithshme tek Alba Punsim, mund ta gjeni tek alba.punsim.al, më i dashur. Ëh uh, apo tu drejtoni aty tek Qendra Condor në rrugën e Kavajës. Po, atëherë uh, për gjitha taj që, uh, të gjithataj që duan të gjejnë punë për fitnesh ose edhe punëdhënësit të cilët uh, kanë nevojë për staf, mund ta adresohen në uh, në portalin uh, ton alba.punsim.al, në Facebook Alba Punsim, uh, në sajtin njoftime.com, në nxjerrin njoftime dhe si adresë tek Qendra Condor. Por, jo, brëndaj qëndrës, kula dë dhe në katin e tret. Kula dë, katin e tret. Falem derit. Falem derit juve dhe suksesa. Falem derit. Këthemi mba spak me më shumë në orën e punës, më gjitha shurri për shëndese. Detani. Ai, ai, ai. Ai e dini se, dini se. Detani. Ai e dini se, mirë, në klubin e mëjesit. Gabimet që nuk duhet të bëni gjatë intervistës për punë. Ti mund të kesh besim në atë që ke shkruar në letër apo në atë që ke veshur, por nëse mendon ta mbyllësh me sukses intervistën, pamja nuk mjafton. Mënyra se si, si flet është disa herë më e rëndësishme. Shumë kërkues pune gabojnë gjatë fjalimeve të tyre duke humbur shanset për gjetjen e një pune. Ja cilat janë 6 gabimet lingustike dhe mënyrën për t'i përmirësuar ato me qëllim suksesin e intervistës tuaj. Pastirmat, fjalët parazite si ëm, ah, e di, o, ok, nëse ose sepse, tregojnë shenja nervozizmi. Një strategji e mirë është të mendoni përpara se të flisni, duke bërë pauza të shkurtra dhe frymëmarje në rast se keni humbur fillin e mendimeveve. Çdo njeriu i lejohet një ëm, por mos e përdorni në fillim të çdo fjalie. Intonacioni. Një rritje e intonacionit në fund të çdo fjalie krijon një përshtypje të keqe dhe e bën atë që thoni të ngjajë si pyetje, ndërkohë që duhet të dukeni i bindur. Ju duhet të flisni me bindje kur të jeni duke shitur veten në një intervistë pune. Ulni intonacionin e zërit kur të jesh duke mbyllur fjalinë, që të mos ketë keq kuptime. Gabime gramatikore. Ai që ju interviston mund të dyshoj mbi arsimin tuaj nëse bëni gabime gramatikore apo flisni në zhargon a dialekt. Sigurohu që të flasësh me fjalë të plota, në kohët e duhur ato foljeve e të tjerë. Intervista nuk është momenti i duhur për të folur në mënyrë informale apo me shprehje dialektore. Frazeologjia paqartë, bashkimi i fjalve ose heqja e mbaresave të tyre zbeh qartësinë e mesazhit tuaj. Për të evituar fenomene të tilla, flisni ngadal gjatë intervistës. Bëni një listë të fjalëve ku gaboni më shpesh në të folur dhe praktikojini përpara intervistës. Shpejtësia e fjalimit. Një fjalim i shpejtë është shumë i vështirë për tu ndjekur dhe ata që flasin shpejt duken nervozë. Ulë shpejtsinë duke, shpejtsin duke marr frymë thellë përpara se të përgjigjesh. Për të evituar vrapin, dëgjoj mirë pyetjen. Pastaj numëro me vete deri në 5 para se të përgjigjesh kur në baron një fjali nëmërro dhe një herë para se të rifillosh. Mosu trem nga heshtja. Pauza është një teknike mirë komunikimi, si do qoftë personit që ju interviston i duen njësa minuta për të përpunuar atër që pojë thoni. E folur e ullot, fjallet e zbekhta ullin besimin dhe pozicionin tuaj. Kur e mbush një fjallimin me shpërje si shpresoj, mbase, më duket, ashtu si, mesajji që jepni do të tregoj mungesve të besimi. Përdor fjall të fu Kam besim se, rezultatet e mija të larta të regojnë që, baj pozicion të tilë, rekomandoj, qërimi im është e të tjerë. Gjuhaj që përdorni, i je për intervistuesit një ide të nivelli tuaj të vetbesimit dhe bindjeve tuaja. Jo nuk e njëpse merë një kurse diksioni për të folur mirë, fjesht flistin nga dalë, merë një ko për të shqiptuar mirë fjalot dhe lëri një dialektizmat në shtëpi. Kompanit duan njerës që din të flasin dhe artikulojnë.